Hej och har till ett nytt avsnitt av och Nörnes, avsnitt 131, det här är Nico tillsammans med Färnan Och i veckans avsnitt kommer jag att prata om Playstation Link-spelet Hidden Agenda Färnan kommer prata om filmen Kong Skull Island och animeserien Psychopass. Jag har också lyssnat på ljudboken Hiton, Livet på spel Och nyheterna kommer vi bland annat prata om Dice 2018 och Pokémon Go-klonen Ämnen den här veckan är spelgenre som vi aldrig fastnat för och uppdatering. Vad tycker vi om VR? Men innan vi hoppar in i det roliga så måste jag tyvärr berätta den tråkiga nyheten att vi kommer ta en liten längre paus. Det är mitt fel helt och hållet. Det är så att jag har alltid haft psykiska problem och jag har hamnat i en väldigt ond cirkel nu som har gjort att jag har druckit alldeles för mycket alkohol för att kunna slappna av. Och måste ha nu lyssnat på, eller jag har ljudlyssnat och ska kollat in en bok som heter När vi släpper kontrollen, en bok om mitt bruk. Och den har fått mig att tänka till nu att Nä, det här lilla hjälpen som jag tänkte med alkohol som nu kanske går över snart, det är, hamnar med en ond cirkel så är det väldigt svårt att komma ur den. Så istället så tar vi en chill. Vi kommer ta lite break men så jag får komma ikapp och sen kommer vi komma tillbaka ännu starkare. Men vi, ni kommer inte behöva sakna oss allt för länge för redan på torsdag ska vi spela in ett specialavsnitt. Där jag och min mor ska just recensera den här boken. Samt att vi ska gå igenom eh, min psykiska ohälsa och just tv-svetsberoende. För jag tycker det är ett jätteviktigt eh, ämne. Som är väldigt tungt och jobbigt, men som prats alldeles för lite om. Så vi kommer gå igenom exakt mina problem, allt från ungdomen, liksom barntiden, den tiden när jag ville ta mitt liv och allting. Och gå igenom det på djupet och göra en väldigt tung, men jag tror väldigt intressant, spelpodcast. Jag bad morsan lyssna på den här boken. Jag sa det, men hittar du någonting lite? skriv ner det. Och efter filmboken är en timme och 40 minuter tror jag. Nej, vad sa jag? Boken är ungefär fem timmar. Efter en timme och 40 minuter hade de skrivit fem A-sidor. A-fyra, <laughs> så liksom eh, hon har mycket att snacka om. <laughs> Nej, men nu hoppar vi in i det roliga. Fanan, vad har du nördat? Jo, eh, det var så här. Eh, jag tror att det är så att Psycho Pass eh, serien jag tänkte skulle prata lite grann om, eh, finns med som, som månadens spel för Playstation Vita också, dessutom. Och jag tog ner spelet, jag började spela och jag kom, alltså jag har kommit 30 minuter in. Och jag tyckte historien kändes intressant så pass långt, eller liksom det den berättade för mig var intressant. Så då tänkte jag, så här, fan, om jag ska kunna recensera det här eller om jag ska liksom förstå mig på det här så måste jag ändå upp, kolla vad det här är för någonting annars. För det här, jag misstänkte bara att det här spelet är någonting annat eller det kommer från någonting annat från början. Så ut på nätet, börja googla och greja och så, kika runt. Och då visar det sig att det finns ju en tv-serie som just heter Psycho Okej. Okay. Och av någon, alltså, någon av de första länkarna som dök upp på Google var då en länk till YouTube där Psycho finns, som alla avsnitten är upplagda. Där är en kille som till och med har dubbat alla avsnitten. Så att jag har nu tagit mig igenom vad är det, sex de första sex avsnitten av den första säsongen som är dubbade okay. till engelska. Och jag är totalt fast. Det här är sjukt intressant. Jag har dock inte... Varje ledig sekund har gått åt att försöka kolla på de här avsnitten istället. Så jag har inte hunnit spela spelet nog mer. Så att därför, därför så tänkte jag att jag skulle prata om, om seri serien istället. Och... Mm. Eh, serien äger rum i en auktoritär framtida dystopi där offent offentliga sensorer kontinuerligt skannar alla medborgares mentala tillstånd alltså det är typ drones som åker runt på gatan och även sensorer som sitter typ i gatulamporna som skannar av alla människor som går förbi och alltså då du får ett, en, en siffra på typ din psykiska välmående och okay. en siffra på, eller den, den siffran bedömer även hur stor sannolikheten är att du kommer att begå ett brott i framtiden. Eller hur stor sannolikheten är att du har begått brott och kommer att begå brott, så att säga. Det är egentligen en siffra mm. på, hur, hur, ja, vad ska man säga? på hur en bra medborgare du är. Och är det så att de här siffrorna går för högt, då skickas det en varning till... Eh, eh, polisen i stort sett som då får ge sig ut och försöka ta reda på dig eller få tag på dig och då erbjuda dig hjälp. Oftast så är det alltså att, att du liksom får inplanerade tider att prata med en psykolog eller någonting sånt där som då förhoppningsvis kommer få den här siffran och sjunka. Däremot så reser den alldeles för högt så är det alltså slänga in det i fängelset Mm. Och den här serien så får du följa då en, en nybliven sån här polis De heter Counselors eller någonting sånt där Alltså det är, det är inte en polis egentligen Det här är någon hem typ CIA, FBI Alltså agentur som, som utför det här Alltså där de som åker ut och plockar upp allihopa och så eh, Hon du följer heter, jag ska säga, har det står här Shinya Kogami som är alltså då okay. en helt ny, nybliven sån här agent kan man kalla det för. Och de här agenterna har till sitt förfogande har de en pistol som kallas för Dominator som har en inbyggd sån här scanner i sig. Okay. Så att när du riktar den här pistolen mot någon så kommer den att berätta för dig det här är dens psychopass Och psychopass är alltså deras den här siffran. Mm. Så att säga att så här, ja, men om någon har ett psychopass på 100 så är den ganska nära på att bli alltså, jag, jag, jag tror runt 140-150 där någonstans så verkar det som att då, då, då plockar de in dem, om man säger så. Okay. Allt över 200 då i stort sett är det dödligt våld som gäller. så att det, är mm. ja, det, det är skitintressant. Det, det, jag tycker att det är asintressant det här. För, hur som? Den här pistolen den berättar då för den som håller i den att okej, okay, shit, den här du siktar på nu den har ett psychopass på 50. Då kommer den inte kunna gå av fyra Du kommer okay. alltså inte kunna skjuta den människan. Hur mycket du än vill. Mm. Eh, visar det sig att den här människan kanske har då, vi säger ett psychopass på 140. Då kommer den att ställa in så att den, alltså, så den stannar personen du siktar på istället. För okay. att du då ska kunna gå fram tillfånga, ta den, ta med och liksom sätta den i bilen och köra i bilen, jag har inte sett några bilar än. Det här är långt in i framtiden. Mm. Men hur som, då är den liksom till för att egentligen, det är som en elpistol idag. Mm. Ja, det är till för att kunna liksom tillfånga, ta och ta hand om. Däremot då, stöter de på som de har gjort några gånger nu, stöter du på någon som har ett psychopass på ja, vad var det den senaste avsnittet? 300. Då säger den bara, eh, lethal force authorized. Och sen, och sen typ förvandlas hela pistolen till att bli typ ett enormt jävla energivapen. Och, så att, och då kan du skjuta. Då är det bara att spränga dem med bitar, den som står framför dig. Ja. Och det, Nej, som det är som precis det jag tänkte fråga om det finns just det här dödliga skottet. Men alltså finns det så absolut. länge man kommer över det. Exakt, och mm. det, det beror ju alldeles på den psykiska välmåendet hos, hos personen du siktar på. <laughs> så det här är skitspännande för att Jag är så jävla nyfiken på vad de ska, vad de liksom, Hur de ska göra det här För att få det framåt för att i, mm. Jag tror att det är i första avsnittet Eller om det är andra avsnittet så är Det nej, det är nog första, första. Eh, Så hennes första uppdrag på När hon har blivit den här agenten då, Det är att åka mm. ut och leta reda På en kille som har Han blev scannad ute på gatan Fick ett mejl till sig själv. Alltså till, till honom som så här erbjöd honom hjälp. Om att okej, okay, dina siffror börjar bli lite höga. Du borde prata med typ den här personen. För mm. att försöka få ner dem lite grann. Han blev batshit crazy och drog. Alltså försökte försvinna från... jag inte vet jag, Försökte gömma sig helt enkelt. Där han inte kunde mm. bli scannad. Av någon anledning så tar han en, tar han en prisoner. Vad heter det på svenska? En, tar Fånge. Ja, fånge. Men jag tänkte på gisslan. Gisslan är ordet jag lät Självklart. Eh, och ska liksom... Åh, jag vet inte, ska använda henne för att lyckas... vet jag, fly eller inte bli dödad, liksom. Och mm. den här flickan som han eh, tar gisslan. Av, tack vare all stressen av det här så ökar även hennes psychopass. Okay. Så att när de ska, när de ska ta till fånga de här, så, så alltså auktoriserar vapnet att ta dödligt våld även på henne. Okay. Ja, det här är skitskumt, men det är det det är, det, är det som gör det så intressant tycker jag för att mm. den här nya, den nya, utredaren, hon blir så här, "Ah men nej, så här kan vi inte göra. Hon är ju bara en oskyldig flicka." Och, ah, blir helt galen. Och går fram och försöker prata med henne. Liksom, ja, försöka få henne lugn och liksom så här, få henne att tänka andra tankar och få liksom, andra banor och så. Då sjunker det sakta men säkert. Så okay. att det, efter att jag drar en väldigt snabb genomgång av det, så det är det därför. Eh, sjunker det sakta men säkert. Så att det till slut ändå blir så att okej, okay, vi tar in henne för att se om inte hon kan prata sig ner till ännu lägre siffror. Liksom. Så att det, det, nej, det men... den är sjukt intressant. Alltså, är det, det här med pistolen? Ja. att Ja, visst. Det är, liksom, det är, de har tillåtelse att skjuta henne. Ja. Men, pistolen, var är den själv? Om jag skjuter ett skott och den delar på sig och träffar båda? Eller, om hon ska liksom gå och bara och nej bli ett alldeles till, så bara du måste lugna ner det annars kommer pistolen skjuter lätt. Så. Uh, oh, alltså är det bara att polisen är Judge Dredd, vi är exakt. executioner we are the law, hela den stilen. Exakt, ja. exakt. Det är ju den som håller i pistolen som väljer A4. Däremot så, mm. pistolen tillåter dig bara att säga alltså, okej, okay, nu kan du ja, A4 ja. men du gör valet liksom. Men, så det är liksom hennes kollegor som just i det tillfället var väldigt kalla av sig. Exakt, de tänkte, alltså ja, ja. enligt dem, eller i den scenen så ska det vara att de är Senior, alltså de har senioritet över henne de har hållit mm. på med det här hur länge som helst de vet att, okej, okay, kan hennes siffror gå så där högt så kommer de att hamna där förr eller senare i alla fall, så ja, därför ja. är det lika bra att städa undan henne nu typ är, är, ja men det är typ <laughs> deras tankesätt ja. men grejen som är är att den personen som siktar på dem och tänker så här är, är också de brottslingar okej okay. så de här agenterna har, har alltså hjälpmedel eller hjälpmedel, de har hjälp, alltså hjälpredor med sig, för att mm. själva behöva slippa försöka tänka som brottslingar. Så har de, så hyr de in eller så har de brottslingar som redan har så höga psychophas att de kommer aldrig att bli friska igen. Mm. Så använder de, tar de hjälp av dem att tänka som brottslingar och alltså då kunna försöka förutse vad som ska hända eller alltså försöka förutse hur den personen tänker och vad okay. den tänker och då har de med sig som sina partners typ okay. så att det, det är, det är sjukt det, det, det, det är lite invecklat men det är skitintressant och mm. tycker ni att det låter det minsta spännande gå in och, gå in och kika för den finns på, den finns på Youtube Pass, och så leta lite grann så finns det en som är dubbad till engelska mm. skitbra verkligen, ja, skitbra Ja, det låter väldigt mycket Big Brother I'll take it too far. Liksom... Ja, men exakt Det är det som gör det så spännande, för det är ju verkligen så. Alltså, du har alla de här scannersna överallt. Du, har liksom, du är verkligen övervakad in i minsta detalj. Liksom, verkligen. Och mm. Även där så verkar det även finnas en hel virtuell verklighet också, där de liksom kliver in i lite Ready Player One-stuket. verkligen. Att ah, okay. det finns liksom en VR-värld där de liksom kan umgås och hålla på. Istället för att koppla upp på nätet som vi gör idag, sitta framför en skärm. Då sätter de på sig sån ett, ett VR-headset i stort sett och kliver in i internet istället. Mm. Det, jag har sett väldigt små, korta blink blinkningar av när de, när de gör det. Så att jag inte är inte helt säker på hur det funkar. Men det är så det verkar fungera än så länge i alla fall. Mm. Tänkte fråga... Det här spelet som ja. var på Vitan, har du kollat in det någonting och hur... Alltså, så långt... Alltså, jag, jag fattar inte, så som den här serien Spaced Den här ska jag inte se hur det blir ett TV spel <laughs> Inte jag heller, det är det som ska bli kul. För jag har tänkt att jag ska börja, eller fortsätta spela det nu när jag har kommit in i serien lite grann. Och jag vet ungefär, mm. för när jag startade spelet så fattade jag ingenting. De pratar om Nej. Enforcer. Och Enforcers det är de här eh, brottslingarna egentligen. Det är okay. de som gör det heavy lifting. Alltså det är de som faktiskt kanske ska någon elimineras. Ja, då kanske det är de som skjuter. För att att uh. döda någon kommer ju höja ditt mm. Så att det, det, det är liksom de. Och det, det verkar vara som att man spelar som en sån. Du har suttit i fängelset. Du får en liten introduktion. för att Hela första halvtimmen det jag har spelat är lite mm. vad ska man säga. Eh, och Vad heter de? Wolf, oh, vad heter de spelen då? Wolf Amangos. Vad oh, sa du? Picka-klicka-spel. Ja, oh, nej. Wolf och, och peka klicka Nej, nej inte peka klicka Guardians nej. of the Galaxy, vad heter de? Uh, Telltales. Det kallas. Telltales. Ja. Uh -huh. Lite det stuket att du får liksom hela uppspelar sig framför dig. Du får, en liten du får en liten textruta du får läsa igenom i botten liksom på rutan. Och så hoppar den vidare till nästa lilla scen typ. Eller nästa stil. Det är lite nästan serietidningsaktigt nästan till och med för du läsa det igenom hela början. Så att jag har egentligen inte börjat spela det än, antar jag i alla fall. Okay. Så att vi, får, vi, ja, vi får se vad som händer därefter egentligen. Mm. Men har du gjort något val i det där eller har du just nu bara läst text? Jag har, jo, jag har valt att jag, jag har valt kön, har jag gjort. Ja. Det är i stort sett allt jag har hunnit valt. Ja, för jag tänkte om det var som i... Telltays, om du har fått gjort sådana val som påverkar storyn eller om det bara är... Nej, jag vågar att uttala mig allt om vad, vad som kommer skall, liksom mer än att det ser jävligt snyggt ut. Det påminner väldigt, väldigt mycket om den här serien också. Mm. Så att, är det så att ni kollar på serien och tycker att shit, det här verkar intressant, då skulle jag säga kolla in spelet också, bara för att om inte annat i sådana fall. Mm. Det lät ju väldigt space så det ska bli intressant att få höra någon gång i framtiden. Ja, verkligen. Om, om inte annat så får vi ta det här du och jag nästa gång skulle jag säga. För det här kan ja. bli superspännande. Uh, för det lät väldigt space Jag <laughs> har ju sett på film också. Ja, eh, du, du pratade om den här förra veckan. Så att, och jag vet att jag sa att det inte är värt tiden då. Men jag var ju tvungen att, att starta Kong Skull Island. Kong Skull Island, Jajamän. Var den så fantastisk som du hade hoppats? Alltså det var en riktig... Nej, ah, det var nästan sämre än vad jag trodde faktiskt. Jag ska vara helt ärlig. Asså? Alltså? De första <laughs> grejerna som jag inte tänkte på när du, när du pratade om den är att det är inte bara Kong som är helt jävla enorm på den här ön. Nej. <laughs> utan det är typ alla djur. Det finns någon mm. de jävla vattenbuffel som springer runt det som är... Den är fan, ja, den är ja. nästan lika stor nästan lika stor som kong ska jag säga det är som en hund för kong typ Så att... vad har vi? vi har kong vi har vattenbuffen vi har spindel ja, en vad heter det, det? Spindel. levande pinne eller vad kallas det avandrande ja, pinnen just det, nej, ja. det är nästan glö... är också jättekorkat verkligen skitkorkat Och är det i den filmen de här fåglarna va? Men De, de är här små. med silvassa även det var de, för de kan ju dela folk på ja. mitten och allt möjligt. De, de, de verkar ha typ rakblad till vingar för att de sliter ju <laughs> på riktigt isär en människa där också någonstans. I en, eh, en grej till mm. som jag inte riktigt eh, kopplade när du pratade om att, att Kong är köttätare. Han äter ju en äh... jättebläckfisk där också någonstans. Ja, precis, ja. För det, Först trodde jag nämligen att, eh, för han blir attackerad, det, det är inga spoilers. Det är inte det. Den här är 30 sekunder lång den här scenen. Han blir attackerad av någon jättebläckfisk. Ja. Och den typ sliter han i stycken. Och sen bara sätter sig ner som om att det var typ en chipspåse. Så bara. Snarare som spaghetti. spagetti. Sugraniser den där jävla tentacken. Vad har det så här. Vänta nu. Alltså. Ja. Det kändes bara inte riktigt som någonting Kong skulle göra. Men okej. Nu. Vad va vet jag om vad Kong skulle göra? Eh, sen vette fan. Vem är den här riktad till den här filmen? Eller snarare så här. Vem är det man ska heja på i slutändan? För att inte fan är det <skratt> ja. människorna åtminstone. Jag skulle tro att det är Kong på något. Men... För, eh, för det är det första jag tänkte. Det tog fem minuter och så tänkte jag så här. Vad gör de här? Varför kan de inte bara dö? Varför kan inte bara människorna dö? Och så bara lämna Kong i fred? <skratt> Mm. Han har inte gjort det någonting. Det är bara ni som kommer att ställer till ett. Nej, usch, usch. Skitfilm är allt jag har att säga. Skitfilm. Den är, den är inte bra. Det är den inte. Vad tyckte de ödlade då? De är bara skumma. Varför ska de bara ha två ben? Och ja. typ 20 meter svans. Det är, <laughs> så, ja, men det, det är konstigt. De ser ut som ett grodungel Som har fått ja, två lite ben. Och sen, typ, slänger du på en krokodilmund på den. Det, nej. Nej. Det alltså, de borde kunna komma på någonting bättre. Alltså, de hade kunnat tagit ja. vilket annat eh, förhistoriskt djur som helst egentligen som en annan fiende mm. för honom, tycker jag. För jag menar, har de ändå jätte, en jätte-enorm apa, då är det väl inte jätte-långt att dra det till, typ att det är. Raptorer, eller vad som helst som är mördarmaskinerna. Nej. För de här är ju bara rent hittepå på alien. Kong, visst, släng in ett par nukes och lite sådana där grejer. Så då kan det, alltså, vi köper ju Godzilla och sådana grejer. Så, att, men, mm. så det, den går jag med på. Men de här aliensen, är, nej, de är inte okej okay, tycker jag. Inte okej. Okay. Och det var det jag trodde när de snackade där om, ja ah, men det finns ej, så här ödlen under marken jag trodde det var Godzilla, jag trodde det skulle vara skituft. och sen bara, nej men då är det väl annars är det väl dinosaurier för det, man får ju se skelett av dinosaurier utspridda där mm. Mm. och sen kommer de där liksom aliensöden och det var ju sämst de kunde ha valt, om inte ens bra gjorda. Ja, nej men det är exakt och de, ja, de är ju inte ens bra gjorda man funderar liksom på var, varför Mm. nån måste ju ha Tabbat sig nog grovt på, på det liksom Brainstorming mötet ja, Men så är det så mycket i den här Jag tyckte som sagt, jag sa ju det förra veckan, jag tycker den är underhållande mm. Men de har gjort så dumma val Överallt som när kong använde vapen Och allt möjligt, jag var nej men sluta Ja det var ju faktiskt helt fantastiskt När han, när, när han började svinga med den där kedjan Där också ja. Det är ju helt Makalöst verkligen Ja, och det här när han använder det är stort trä som är spjut och allt möjligt. Det är, det är så många val de har gjort som är bara dumma huvud. Han använder ju inte oh, det här måste säga det för han använder ju inte bara som spjut heller ju. Han kör ju värsta baseball eh, vad heter det? slaget i världshistorien ja, det. också ju, när han möter en sån där att plockar upp världens största jävla träd och man tänker så här, okej, okay, ja nu mm. ska han väl visa sig tuff eller någonting. Och så kör han verkligen så här, av, han avgrenar ju trädet till och med. Alltså verkligen gör <laughs> det ju till ett baseballträd. Han liksom såhär sliter av alla grenar och så bara, ja, ah, kom då, kom då, mm, Nej, nej, det är... Nej, den är inte så speciellt bra. de var underhållande, men det var inte bra. Alltså, liksom... Vill ni titta på, alltså, vill ni sitta och titta på en, en, en film där ni kan liksom ifrågasätta i stort sett allt, då ska ni se den, garanterat. Mm. För att ni kommer att hitta någonting i varje scen som kommer att vara så här, vänta nu, varför? Var, varför gör de så här för ens? Men den stora frågan från förra veckan är ju, var den bättre än The Great Wall? <laughs> alltså... Ja, ja. ja, den är svår alltså. Jag måste nog faktiskt säga att jag uppskattar nog den här. Alltså, det var lite. Eh, jag köpte hela filmen mycket bättre i Kong mm. än The Great Wall. Den var, bara, den var liksom bara. Nej, den är precis <laughs> ovanför. Precis över. Precis över. Nej, mm. eh, Great Wall var eh, inte bra. <laughs> Ingen <laughs> det var bra. Kong var fan lite bättre, men nej, det var inte bra. <laughs> Men var det det du hade nördat? Ja, exakt. Ja Jajamän, hoppa in vad jag har gjort då. Där. Börja med Hidden Agenda har jag spelat, som är Link Play, eller vad heter det? Vad skrev vi upp det här till och med. Play Link heter det ju. Mm. Där man använder telefonen tillsammans med Playstationet. Ja. Det här är ju då av utvecklarna som gjorde... Oj, varför har jag tappat namnet på det plötsligt? Du och jag har ju båda spelat det. Day After Tomorrow tänkte jag säga. Antill Dan heter det. Det här är ett... Eh, du spelar som polis och så ska du göra val. Tänk eh, en blandning av Antill Dan och eh, ja, Tale spelen Men du använder telefonen för att välja dem. Du får två val och du ska göra ett av valen. Så... Kommer man fram till, det är ju, de utspelas en, nästan som liksom en film framför dig. Mm. Och så får du två val liksom. Ska du skjuta den här personen eller så ska du försöka lugnt för säga åt den att ge upp bara och liknande. Först och främst, jag tar upp det jättesnabbt, för jag hårt Hårsta testade att spela multiplayer-läget. Det finns ett som ett kompetitivt och liksom ett spelläge där man spelar mot varandra. Ja. Det märktes på en gång. Man måste vara minst tre pers för att kunna spela det. Ah. För annars valen, man måste alltid ha ett överläget i, två, i så här valen. Att det måste vara flest. Så är vi två så är det inte att det blir random utan då måste man hålla på samma. Så är man tre pers, ja men då kommer man kunna föra över och liknande. Ah. Så ett ojämnt antal, mer än tre. Så tre, fem, sju liknande. Då kan det vara riktigt kul. Samt att när man spelar det läget får man som kort som gör att väljer jag mitt kort så får ingen annan av er rösta utan då är det bara jag som får rösta och liknande. Spännande! För det finns, man har som det är som, som namnet där, hidden agenda mm, För det är som hidden agenda det är att du har vissa ibland kommer så här, någon i gruppen kan ha en hidden agenda Det betyder att, eh, säg, att vi har det där exempel, eh, ska vi skjuta eller ska vi inte skjuta den snubben? Och då kanske står på mitt kort. Vi ska inte, du ska se till att den här inte blir skjuten. Då kan jag rösta nej, vi ska inte skjuta den. Eller så kan jag diskutera mer och få alla att rösta på inte skjuten. Och då får jag poäng, och så ser man i slutet och spelar vem som har mest poäng i slutet. Och den har ju vunnit helt enkelt för den har haft bäst grejer. Även så kan man rösta på vem som har det i din agenda. Svar med rätt får man poäng på det också liknande. Riktigt schysst. Grejen där som är jättesynt som även i singleplay-spelet är att man ser vad de andra röstar på. Visst, jag använder, vad heter det, telefonen för att dra mina streck. Men markören visas ju på tvn också, visar exakt vad jag röstar på. Och då har man ju tagit bort hela grejen varför jag ska ha telefonen på just den delen. För det är helt värdelöst. kunde man lika sitta med en vanlig dosa. Har du dött eller? Jag såg att du försökte säga något. Nej, det tror jag inte. Nej, nu. Det var bara öppnade mun. Jag bara, vad gör Det, det ser bara dumt. ut. Det kanske bara, bara var en liten bit, bit från micken, tror jag. Det ja, kan ha varit. Så det är liksom grejen. Jättebra idé, hela den. Och det ser kul. Men just det där att man ser vad de andra väljer gör ju att det blir helt värdelöst. Att hade varit roligt om var man inte fick se och så bara, oj, någon har röstat på det här och så får man... Just försöka lista ut och diskutera med er. Jag tyckte just pekarna på tvn förstörde lite. Det som är coolt dock är att i telefonen så har du. Du får bland annat upp hur många här, kort du har för att rösta på. För att välja att det är bara du som får rösta. De korten kan man också. Är det någon som har klickat den. Så kan någon annan klicka på sitt kort. Så avbryter du hans röst för att lägga in din röst. Så då har han använt sitt kort men det är du som får välja och liknande. Man får också mera bakgrundsinformation på allting. Medan spel spelar så får du mera uppdateringar, det kommer upp eh, du kan se profiler, alla karaktärer som har varit med. Och vilka var de har gjort som är lätt till just det här. Så i början man är som liksom en kvinnlig polis. Eh, och det är också riktigt kul det, det här är ju exakt vad du gör för val. För jag och Hårsta spela då gjorde vi några val, dumma val som gjorde att eh, i början av spelet så dör våran poliskollega. <laughs> När jag spelade själv så gjorde jag andra val sen. Som gjorde att alla kom därifrån levande. Så det är väldigt mycket vilka som lever i När vi spelade då hade jag information. Uh, han här dog. Uh, liksom Din kompanion dog. När du gjorde den här det. Då står det under informationen. Så står det att han dog. i såhär, uh, Killed in action. liksom. Mm. Medan på min andra då står det. Ja, men, det här hände. Vi blev uppgraderade till det här. För att vi gjorde ett så bra jobb och liknande. Så all sån information finns på, men det är det att den uppdateras hela tiden. Så man får inte fastna i telefonen för då missar du storyn. För det är hela tiden och det är inte bara så här två, tre karaktärer utan till slut har du tio karaktärer. bara drr, Allt uppdateras samtidigt och liknande. Men det är coolt att det finns. Även det är där du får din hidden agenda, det är där du får vad just nu som pågår i storyn och liknande. Väldigt smart eh, Som sagt, det enda negativa Som jag kan säga just nu, eftersom jag bara har spelat Jättelite med Hårsta Men vi avslutade för att inte Vi får spoila storyn Sen har jag spelat själv, det var exakt samma story Så jag har ju spoilat det för mig själv Men det är just de här pekarna Pekarna visar vad de andra väljer Och jag hade tyckt det var så pass mycket bättre Om det inte fanns mm, mm. Så att det var liksom random Och man fick försöka lista ut bara. Ah, du är en sneaky bastard och du försökte få oss att rösta på det Och lite det hade blivit mycket mer diskussion av det hela och jag tror det hade blivit ett snyggt spel. Men det är också, nu ser man markörerna, det hjälper med Hidden Agenda att ja du var den enda som röstade på det här alltså försökte du, din Hidden Agenda var att få det där, ditt enda, inte fan vet jag. Ja. Eh, äh, men det, det, ja, vi får uppdatera det någon gång när vi har spelat flera och tillsammans. Mm, mm, mm. Eh, för det var schysst grund och vad kostar ett sånt här spel, 120 spännande och så det är inte dyrt för fem öra. Nej, men absolut. Men en fråga. Alltså är yep. Pekarna som du ser på skärmen, är det liksom olika ja. färger på dem också. Mm, precis. Ja. Alla när man väljer i början så väljer man sin egen färg. Så jag väljer röd. Och det är också. När man spelar här, man tar ner app, en app för spelet till sin telefon. Ja. Sen måste man vara upp inloggad på eh, personens nätverk som PlayStation är upptatt, eller inlagt på. Ja. Så att man använder samma trådlösa nätverk så att man har koderna framme och så här så att allt ligger när man ska börja spela för alla kommer behöva skriva in ditt trådlösa nätverk och sånt för att kunna ja. hitta spelet. men precis annars alla har sin färg så du kan lista ut exakt vem som är vem och ditt ja, ja. Då är det ju jättedumt då förstår jag verkligen. Jag tänkte mest på om det är så här säg att man är sex pers och så visar det sig att bara en ja. visare pekar på någonting. Jag tänkte är alla visarna av samma färg? Då, då, då är det lite mera mystik i det i alla fall, tänkte jag mest. bara mm. om, det, om, det liksom är, om man är fler. Mm. Nej, så, och det är olika färger. Men det är också det, att vi försökte spela två pers. Ja. Det gick ju inte. Båda gick åt varsitt håll. Nej, någon måste ju ge sig som ja. man bara. Det är säkert du som har hittat den agenda, men jag måste ju välja dit för att vi ska komma vidare. Liksom. Ja, ja, visst. Så det. det är därför, det går inte att spela bara två pers på det här. Men om du, man inte du... spelar single Ja. Du som fortsätter på singelstorren då, alltså... Mm. Nu vet ju inte hur långt ni spelade tillsammans, men är storyn exakt likadan? Alltså, kändes mm. det som att det var några större grejer som liksom ändrades mer än att du, du fick mer i alla levande, till exempel? Nej, utan exakt, det blir exakt samma som händer. Ja. Det är bara det att man får en liten förlängning. Som han som överlevde i den här kompanionen. Ja. När jag fortsatte spela så var det liksom... Stunden efter så, vilken fan som helst, så blir du uppgraderad till eh, mordkommissarie eh, liksom, eller vad man ska säga, mm, mm. mordrotan där och så är det en som håller på att dryga sig mot det och så flippar du ur på honom, dör den här kompanjonen, ja. då får du sen sitta där med chefen och han säger ja, men lugna ner dig, liksom, jag vet att han är en douchebag men vi går vidare. Ja. Lever kompanjonen pratar du med honom, har kompanjonen dött, då gör du det med polischefen senare annars, ah, så okay. det är samma sak men sen i vilken fall som helst så kommer du senare prata med polischefen för att få nästa uppdrag och liknande, mm. det är bara att det blir en förlängning och du pratar med honom, men det är snyggt gjort och allting, mm. jättebra skådespelare och sånt, men det blir till slut samma grund för att få storyn vidare liksom. ah. men det känns ändå som att valen jag gör har en påverkan just vilka som dör inte så på så sätt är det riktigt gott. Ja men det är ändå viktigt alltså det, det blir så mycket mer värdefullt om, om de valen man behöver göra faktiskt mm. gör någon skillnad i alla fall. Ja precis. Men det som är som i Antill ja. Det är liksom vad som än händer så kommer spelet gå vidare men sen är frågan kommer du ha en person kvar levande i slutet eller kommer du ha alla sex eller sju hur många de nu är. Så det är liksom, jag hade tre kvar, tror jag, tydligen. det var jätteduktigt <laughs> Sen polade jag bara, men jag hade fem stycken. Jag bara, hur fan kan du? Fem så det är väldigt mycket sådana grejer. Ja. Efter det då så har jag lyssnat på ljudboken Hiton, livet på spel. Som är då av Emil Kristensen, Hiton, CS, guden. Ehm, vad ska man säga? Riktigt jävla bra kan jag börja med. Den handlar ju inte bara om CS, utan handlar ju om hans privatliv och allting och jag hade ingen aning om hur tufft liv han haft det. Jag har ju alltid hört det här om... Ja, men han skadade sig, han började spela CS... Och sen blev han just typ störst av alla. Och sen blev han ju liksom nedtryckt av SK Gaming... SK Gaming som förstörde allt för honom typ. Aha. Han blev ju... Fick inte ut sina prispengar... Eh, blev lurad på löner, dittan och dattan. Det var ju hur mycket som helst. Då. Det är inte första gången, det jag tror det händer honom typ tre gånger i hans liv eller något. Innan han fyllde 24, att han förlorade alla sina pengar, förlorade sina lag och allting. Så hur snubben kom vidare och nu, nej, det är mäktigt. Men här är jättebra. Det handlar om hans mamma som har eh, ensamstående mamma som, vad heter det, knaprar piller, pillermissbrukare och som Boken börjar med så det är inget spoiler men hela boken börjar med att han ska, han blir, när han blir invald i Hall of Fame e-sportens Hall of Fame han var ju den första som blev det och där han tänkte gå upp och berätta och börja prata om hela sin sorg där, för hans mamma gick bort lite senare eller gick bort innan han kom in dit och fick bli vald så han tänkte bara säga det ja, men jag, jag hoppas min mamma ser ner på mig och dit under datan så man vet att någon gång under boken kommer hon gå bort och det är jättebra att få man höra hela hennes missbruk och allting och hur tufft han har haft det och allt han levde för var hocken. Han liksom skadade sig så han kunde inte spela hockey, blev beroende av tv-spel och sånt och sen blev CS-pros så skitbra bok. Jättebra uppläst och allting också. Det är, så, liksom, det är liksom blandat privatlivet som är väldigt, väldigt intressant privatliv. Samtidigt som CS, hela hans karriär. Och sen det här efter när han startade en igen. Och gjorde det här superlaget med Get Right och Forest och hela det här. Jättebra bok. lyssna man på ljudboken så var beredd på att han som är uppläsare är inte gamer. Så det är vissa små grejer som irriterar när man drar det flera gånger. De pratar om, istället för att säga när, när vi snackar och snackar sniper, då snackar vi om AVP. Ja. Han pratar om AWP. Han använder AWP. när han säger, han snack, han säger liksom inte nipp. Han säger, och när NIP gick till final så kom NIP. Och massa sådana där, som så man sitter där och bara äh, det låter väldigt fel. NIP. I, ja. Istället för bara, men AWP, nipp. Det är det, det som vi är vana med. Så mm. blir det väldigt sådana här Ibland så kör, försvinner det bara, men när man säger det flera gånger på rad så blir det väldigt drygt <laughs> om man säger det. Jag kan att det, det blir väldigt upprepande då, speciellt, alltså, speciellt om det redan irriterar en gång och så ska man säga det ja. tre-fyra gånger i rad eller i samma mening, då... Då kan det irritera rätt snabbt. Ja, precis. Men boken är jätteväl skriven. Den är, jag trodde inte det, jag tänkte bara ja, men det här kommer bara handla lite om CS. och lite det där och bara vara ett stort uppslagsverk. Till början så, för hela början med ett uppslagsverk på just förkortningen och allt som används i den här boken. Men efter det, jätteväl skriven och hans Emils liv är väldigt intressant Alla prövningar han har varit med om alltid är svåra tills det som har lett till honom idag Jag har alltid varit fascinerad av Hiton Och man har ju alltid, jag har aldrig varit så in i CS Men när vi var unga Så var ju nabnet Hiton jättestort Man visste inte vem han var Men man hade hört talas om det Man hade sett Fragsen och allting på Youtube Och nu när den här boken Jätteväl skriven Och berättar allt så sjukt bra jag lyssnar på den på Storyteller så jag rekommenderar att gå in och kolla på den. Hiton. Livet. Vad säger jag? Hiton. Livet på, på spel. spel. Skit bra. Skit bra. Det var det jag hade nördat så vi hoppar väl rakt in i nyheten. Ja, absolut. Och jag tänkte börja med att vi ska snacka om DICE 2018. Vi var ju nu i helgen och för er som inte vet vad DICE är så är det prisutdelning där man, ja, lite som Game Awards och liknande. Och, men det här är mera för själva utvecklingen och allt sånt där. Och jag tänkte dra igenom li några lister och se om vi håller med helt enkelt, lite som vi gjorde till Game Awards. Absolut. Vi kan börja med Action Game of the Year. Eh, nominerad var Call of Duty World War 2, Cuphead Destiny 2 Unknowns Battleground. Och Wolfenstein 2 The New Colossus. Där vinnaren var PlayerUnknown's Battleground. Jag ser det. Jag förstår inte varför man kan rösta på ett spel som inte är färdigt. Men, men. Absolut. Jag har spelat eh, Cuphead, Destiny, Wolfenstein 2 i alla fall. Eh, Wolfenstein 2 är ju det bästa av dem som jag har spelat, men så stort som Player Unknown Battlegrounds är så jag förstår varför de vann. Det är svårslaget och jag menar jag fattar ju varför det eller jag förstår ju varför det vinner också mm. för jag, det måste jag ha dragit absolut mest av de där spelen åtminstone. Ja, precis. Eh, Adventure Game of the Year. Assassin's It Creed Origins Horizon Zero Dawn Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Uncharted The Lost Legacy Här har jag spelat alla <laughs> <laughs> Och eh, vinnaren var The Legend of Zelda Breath of the Wild Jag förstår varför det vann För det är så oerhört hypat Och stort För mig så nope Horizon Zero Dawn Det var det bästa äventyrspelet Totalt förra året men det är ju för att inte jag inte är Zelda-spelare heller. Jag kan inte mer än att hålla med. Jag har ju tyvärr inte spelat Zelda dock då, då. Men utav de andra spelarna så håller jag med. Det är absolut Horizon Zero Dawn i sådana fall. Mm. Fighting Game of the Year. ARMS, Injustice 2, Marvel vs. Capcom, Infinite, Nidhogg 2 och Tekken 7. Här har jag bara spelat Tekken 7 och Injustice 2. Men jag håller med vinnaren. Och det är Injustice 2 som vann allt. Mycket bra, mycket bra. Spännande. Så det vann över tecken också, alltså. Ja, men. Hm. Intressant. Du håller inte med, eller? Ja, ja men det kan jag absolut göra. Det, alltså, den, vad heter det? Den eh, single-player-kampanjen är ju absolut bästa någonsin. Så att mm. absolut. Ja, men det, jo, det är klart. Jo, det vinner över det. Men det, det <laughs> spontant så kändes det bara som att tecken är ju fortfarande tecken. Det, det är. ju Ja. ja, nej, men Jag håller med, jag håller med Jag tar tillbaka, jag håller med ja, absolut. Tekken 7 Tekken är ju ett av de största Men Nidiasis hade så mycket i sig Så mycket mer som gav oss Storyn gjorde ju en hel del ja, Verkligen, och det är ju faktiskt det, det, Som sagt, det är ju första spelet jag någonsin har spelat igenom en kampanj Alltså, alltså. det typ, Den typen av spel har spelat igenom en kampanj mm. Så att det är självklart Sen kommer vi till Racing Game of the Year Dirt 4, Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport, Mario Kart 8 Deluxe och Project Cars 2. Här vann Mario Kart 8 Deluxe som egentligen bara en uppdatering. Hur men jag kan ju fan hålla med på? Ja, nej, det, det, jag älskar Mario Kart 8 och Deluxe är ju en uppdatering på Wii U spelet, men det är så sjukt kul så absolut att det kan vinna även om jag kan är helt med att jag kanske borde ha varit med. <laughs> alltså jag kan väl säga så här då, det, det beror ju alldeles på alla de här priserna beror ju alldeles på vad det är man tittar på när man ska mm. ge priset tänker jag mest. Tänker man på be, alltså roligast spel eller mm. mest timmar spelat eller snyggast eller alltså, det beror ju alldeles på vad så det är klart det är klart Super Mario eller vad heter det? Uh. Det är klart att jag ska vinna i någon av de kategorierna mm. och den vinner ju säkert i ett par stycken utav dem men jag vet inte om jag hade tyckt att det var det som skulle ha vunnit om jag hade spelat allihopa, men... Nej. Du tyckte väl ditt spel där, Need for Speed, var det va? Mm. Skulle ha vunnit. Nej. Mm. Mm. <laughs> Nej. Nej. Sen är det uh, Roleplaying Game of the Year som inte jag har spelat ett enda av men det är säkert bra. Divinity Origins Sin 2 Middle Earth, Shadow of War, Nera Tomeda, Persona 5, Turment, Tides av Numinera. Vinnare, Nera Tomeda. Hört sjukt bra om dig, jag kan inte säga någonting. <laughs> Sen har vi Sport Game of the Year, Everybody's Golf, FIFA 18, Golf Clash, Madden NFL 18, MLB The Show 17. Jag har spelat två, Everybody's Golf och FIFA 18. Och FIFA 18 vann och det spelar jag nästan dagligen. Så det kan jag hålla med om. Strategy simulation game of the year. Endless Space 2. Halo Wars 2. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Total, Total War Warhammer 2. XCOM 2 War of the Chosen. Vinnare var Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Som jag spelat. Men det finns ju inte. Även om XCOM 2 War of the Chosen är bara ett DLC- så borde det vinna för det är så jävla bra. Mycket bättre än Mario plus Rabbit Kingdom Battle. Även om det var ett bra spel. Kan du ha lite med... Vad sa du? Var, det, var den XCOM delen, en DLC bara? XCOM 2 War of Chosen är väl ett eh, förlängt DLC. En, ja, det kan nog säkert säga. Förlängning på spelet. Jag tror ja. det. Var. Jag tänker mer på att då kan du ha lite med det att göra också. Att det inte alls är lika mycket som du har fått då liksom, i det spelet heller. Men... Mario är bara en... Det är en rip-off. Ja, ja, jo, men... Och Rabbids. Rabbids drar ju ner varenda spel det är med i, så det är <laughs> <laughs> Outstanding Achievement in online gameplay. Call of Duty World War 2. Destiny 2. Fortnite. PlayerUnknown's Battlegrounds. Och Tom Classy's Ghost Recon Wildlands. Vinnare, även där, PlayerUnknown's Battlegrounds. Man blir inte förvånad... Uh, jag har sagt vad jag tycker om det Här, det här är bra Outstanding mm. Achievement in story Vi är ju båda story-spelare Så det här ja, säger ju väldigt mycket Hellblade Senua's Sacrifice Horizon Zero Dawn Nine in the Wounds What Remains of Edith Finch Och Wolfenstein 2 The New Colossus Jag har spelat Hellblade Senua's Sacrifice Horizon Zero Dawn och Wolfenstein 2 The New Colossus alla de tre är jättevärda att vara med här Alla hade en sjukt bra story Hej Blades, den här Sacrificed var en upplevelse Som jag aldrig har upplevt förut Just med de här pratande rösterna Wolfstone 2D New Colossus Ett av de bästa Eller det är det bästa FPSet med bäst story Men vinnare var Horizon Zero Dawn Och jag kan ju bara hålla med det, Jag fastnade helt och hållet för den storyn Så bra. Håller du med? Du har ju bara spelat det, så det säger jag säkert. Plus Slekt. att du är nog fast- eftersom du sitter väldigt stilla. Men nu kom dina ögon. Hej! Och viktigast är- Game of the Year. Cuphead. Horizon Zero Dawn. Unknowns Battleground. Super Mario Odyssey. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vinnare. Legend of Zelda Breath of the Wild. Ingen blev förvånad- jag hade röstat på Rise of Zero Dawn och jag hade tagit bort Player None's Battleground och slängt in Assassin's Creed Origins. Jag hade tagit bort Cuphead och slängt in. Vad var det med jag slängde in? Sunoa's Sacrifice, Hellblade. Mycket bättre. Men det är inte jag som röstar, för då hade det varit mycket bättre. <laughs> det hade varit väldigt annorlunda i alla fall, det kan vi allihopa hålla med om. Det hade varit. Fortsättning på nyheterna då. Ett nytt Ghostbusters-spel har annonserat. Ghostbusters World är ett mobilt argument-reality-spel som 2016s Pokémon Go. Det spelar använder smartphones för att hitta och fånga spöken. Spelet kommer till Android och iOS i år. Även om ett visst datum för utgivandet och pris ännu inte avslöjats. Mer information kommer att meddelas på Game Developers Conference nästa månad. Fånga spöken i telefon. Låter det intressant. Du som ja, är det är klart det gör. Jag, jag ska ärligt säga att jag har tagit ner de två andra Ghostbusters-mobilspelen som finns redan. Vet jag inte ens vad det är för något, men det säkert... Nej, det var. Det, det var så här. Jag läste den här nyheten precis som du gjorde och tänkte så här, ja. fan vad coolt. Och så gick jag in på App Store och sökte jag på Ghostbusters och så visade det sig att det fanns två till. Ett som heter Slime City och andra hette nog, fasiken bara Ghostbusters. Jag har bara mm. hunnit prova ett av dem, men det var inte det vi skulle prata om nu. Det där låter ju skithäftigt ju. Varför inte? Mm. Får springa runt och, och jaga Slimer liksom runt i stan. Fast jag tänker mer så här hur, hur mycket tror du att de rippar off Pokémon då, då, menar du? Alltså ska du verkligen gå runt och leta, eller jaga bort spöken i den faktiska världen? Eller Kommer det liksom vara... Alltså ja, hur, tror du kommer, hur tror du att det kommer att vara? Jag tror det är en ganska direkt rip-off. Frågan är vad man ska göra med spökena för du tävlar ju. Är det så att du sätter in dem i ett galleri bara så att du kan gå och kolla på dem senare eller Pff, I have no idea. Ja, för jag tänker också så här. De skulle ju kunna göra det mycket mera som eh, alltså visst som Pokémon men inte ha de här ra random encounters. Mm. Utan bara ha typ som som de hade med Gym och som de hade med de här. Vad heter det? Ja. Oh, vad heter det? Eventsen? Alltså. Mm. När det var en rare Pokémon som man var tvungen att vara flera stycken för att liksom för att liksom slå ner. Mm. Legendariska och hit och dit. Men skit samma. Mera bara dem så att det kanske behöver vara fyra, fem stycken för att fånga ett spöke verkligen. Mm. Det skulle Mera ju kunna vara ta eller? Ja, ah, men exakt. Mera utsatt så här, okej. Okay. På den här punkten nu så finns det här spöket. Det måste dit några stycken för att jaga bort den liksom. Mm. Precis som Ghostbusters. Det behöver vara fyra-fem stycken liksom, som ska dit, försöka inte cross the streams och allt möjligt liksom, för att faktiskt fånga den eller få få Mm. Det kan jag tänka mig kan bli skitkul för jag tror inte det kommer vara så jävla intressant att gå på stan bara hur som med telefonen uppe och så bara, oj här dök upp ett spöke som jag ska måste göra någonting åt. Det tror jag inte på. Jag tror mer på det där verkligen så här, ta upp telefon, kolla runt i sitt område runt omkring sig så bara, fan där finns det ett spöke som jag kan åka och fånga, fan vad coolt. Och så drar man dit, mm. liksom, åker man liksom verkligen dit och här är det spöket jag ska, liksom, ska ta liksom. Ja, jag tror det här kommer ju vara väldigt nischat. Det är ju väldigt bestämt bestämda som kommer att spela. Det kommer inte inte bli Pokémon GO-hysterin, men jag vet, det kan vara kul. Och sista nyheten är att Kevin Smith, en av våra husgudar kan man nästan säga, Aha. har överlevt en massiv hjärtinfarkt Smith avslöjade på Twitter att efter sin första uppträdande igår kväll hade Smith en stor hjärtattack. Varav han bröt nattes andra kör för att gå och åka till sjukhus. Han tweetade en bild från sitt besök på sjukhus och sa att doktor, så där, doktorn där räddade hans liv. Läkaren sa till Smith att han hade en 100% blockering i sin vänstra anterior nedåtgående lörd artär. Eh, hjärtinfarkt med laddblockering blockering är smeknade widowmakers för deras höga sannolikhet för att resultera i plötslig död. Smith säger att han inte... Om han inte hade avbrutit den här showen för att söka behandling skulle han ha dött. Svittlu sluta med att säga, för nu är jag fortfarande över marken. Läskigt. Ja, verkligen. Eh. Vi har ju båda är ju stora fans av Hollywood Babylon. Jag har följt honom sedan eh, ja, sen början, sedan jag såg första filmen. Första filmen jag såg var Jane Silent Bobstruck's Back, sen har jag gått tillbaka och sett... Alla Malrats och ännu äldre filmer och allt. Nej, mm. mm. eh, och nu skulle de spela in fortsättning på James Island Bob. Så jag, eh, jag är bara glad att han överlevde. Inte enbart för att det ska utanför för <laughs> taget. Men eh, speciellt, man måste ju vara lite egoistisk också. Jag vill ha den filmen. Nej, men det är väl klart det är alltid läskigt när, när det händer någon överhuvudtaget skulle mm. jag säga. Alltså hjärtinfarkt är ju... Det är luriga saker. Det är, som, du, som, du, som du sa. Eh, plötslig död. Alltså det, det, det kan gå fort, alltså, uppenbart. Och då är det ju väldigt, väldigt hemskt när du bara folk ramlar ihop. Speciellt som, som det är nu när alla känner sig verka trilla på hinn var, varannan vecka. Ja, visst, Sen kan det ha att göra med att vi blir äldre och de vi anser är kändisar och vi tycker om blir äldre. Men <hör> jag lämnar jag det osäkert. <laughs> Och det var nyheterna Så vi hoppar in i månadens hetaste Absolut Spel, har du några spel du ser fram emot? Ja det har jag faktiskt har Två har jag jag ser fram emot mm. tjut. Eh, tjut, tjut. 23 mars A Way Out mm. okay. Säger jag fram emot jag har till och med markerat i almanackan på telefonen så jag tror till och med den kommer att påminna mig två dagar innan eller någonting sånt där, att det är dags att börja mm. förbereda sig. Co-op-spelet du måste spela med någon annan ja, ser sjukt häftigt ut. Så att jag, jag hoppas ju bara att du har, är lika taggad du med, för annars kommer jag ha ett spel som står ospelat på mm. hyllan sen. Det där måste vi spela med varandra och verkligen köta igenom för det ser ju sjukt intressant ut. Ja, verkligen. Och svenskutvecklat, så då det vill man ju stötta. Absolut. Innan Destok så har jag 20 mars. Sea of Thieves kommer på Xbox One. Piratspelet som har haft sin beta. Jag vet inte om jag kommer att skaffa det, men det såg ju intressant ut i alla fall. Jag kollade ja. lite på beta när de väl på dumma dömas och döda varandra, men ja. såg ganska roligt ut. Det är ett spel man har hört en jävla massa om, men mm. personligen så är det ingenting jag är astaggad på. Men, men det syns ju verkligen det spelet. Det syns mm. ju överallt och... I stort sett hela tiden. Och det stora är ju att äntligen har Xbox ett exklusivt spel att visa upp. Det var fan inte igår. Nej, verkligen inte. 23 mars har jag också Ninokunai 2, Revenant Kingdom. Mm. Jag spelade lite Ninokune I första. Det var ganska kul, men jag tröttnade halvvägs. Det här ser riktigt bra ut för just JRPG-fansen. Så jag tror jag det här kommer bli ett riktigt bra spel. Sista... Antar jag är 27 mars precis Exakt, som jag. 27 mars. Far Cry 5. Åh. Jag tog inte upp det men jag har också suttit och spela Far Cry 3 nu bara för att sitta och vänta på Far Cry 5. Jag är så överhypad så det finns jag inte. <laughs> Älskar Far Cry 3 och den får man ju med också om man köper spelet så gör det för oh, det är så bra. Ursför vad, vad har då? gjort Va? hylla Va? här. nu, nu. som ni är säkert sett på Instagram. Nu är jag inte med. Yeah. Får du Far Cry 3 om du köper Far Cry 5? Uh, om man köper är det Special Edition eller Gold Edition eller vad den heter och så får du ju med, tyckte jag läste jag tog väl upp den nyheten, eller snackade ur mössan uh, lita på mig inte för att jag vet om jag har rätt Jag litar alltid jag tror. på dig, jag litar på dig blitt uh, så att det är därför jag bara såg det vi... plötsligt och tänkte, fan ja, vad nice, får jag två spel för ett? Jag för att att det kommer en uppdaterad Far Cry 3 också samtidigt Möjligt. Jag tror vi tog upp den nyheten, jag har det i bakhuvudet i alla fall ja. Och har ni inte spelat Far Cry 3, gör det Det är ett av mina favoritspel Liksom FPS någonsin Blir lite uttjatat Det är därför jag ser så sjukt mycket fram emot Far Cry 5 Förstår du något sånt, inte jätte tungt. Men eh, en av de bästa skurkarna Någonsin Underbar, Liksom skön värd Den har sina brister Nu när man spelar ett gammalt spel jag har jagat haj nu och eftersom vattnet inte är genomskinligt på alla ställen som det är i Far Cry 4 där du ser exakt liksom här är fienden, här ska jag jaga och så händer ingenting för att vattnet är alldeles grumligt för att grafiken inte klarar av. Och du jagar haj är inte så jävla kul, men det är roligt och Som sagt, jag har gjort en hylla här, ni kan se det på Facebook, Instagram och eh, boken är nu också på väg som jag ska sätta mig ner och läsa. Nice. Och där kan man också spela två på så Det hoppas jag att du ska så vi kan spela tillsammans. Det är, sannolikheten är väldigt hög, ska jag säga. Väldigt hög. Ja. Bra, bra. Bio, har du något kul? Ja, det har jag faktiskt. Shoot, vad är första du har? Första är andra mars. Andra mars, vad har du där? Red Sparrow. Mm, Spionfilm. Ja, exakt. exakt, med Bara för det så tappar jag hennes namn. Men... Det är Hunger Games, va? Ja, visst är det, det Jo, det måste, visst är det Jag tror det, är hon i alla fall. Jag tror hon också det är blond det. här, då. Hur, hur som så. Den, jag såg, eller sett trailen. Ser jävligt intressant ut. Jag vill se vart den, vad de gör med det, liksom det de visar mm. i trailen. Så att, den är jag taggad på som fan. Mm. Nästa. Nästa är 7 mars. Ja, klart, vad mycket film du har. Ja, var ja var du faktiskt. Där, då? Det, tårtgeneralen det här har inte du, du har inte ens reflekterat över den här filmen, eller? Det är väl de där Filip och Fredrik, Nissan va? Med nej. han, svensken. Ja, exakt. Det? Eh, vad heter han? De? Det, det är Persbrandt. Eller? Persbrandt. Ja. ja. Det, här, det är det här Fredrik är som har gjort den. Nej. Ja. Nej, det, här nej, nej. det här är kvalitet. Jo, men nej. det här är svensk humor. Jo, jo, det här blir bra. Det här blir bra. 7 nej, men jag tar har tagit upp det förut, jag tittar inte svenska filmer. Storma biograferna, det här måste ni se. Nej. Men är det är din första då? 16 Ja, exakt. Vi har misstänkt att nu ramlar vi in på samma nämligen. 16 mars. Tomb Raider. Ah. Alisa Vikander basera på de nyare spelen. Tomb Raider-spelen. Ser exakt ut som det första av de spelen. Bara det att man har skitdåliga effekter. Det är allt jag har sett. Men jag är fortfarande <laughs> sugen på att se den. Och se om de kan göra en bra tv-spelsfilm med dåliga effekter. Mm. Mm. Nej, men det... det... Ja, den ska bli jävligt intressant att se om de lyckas göra den karaktären på film bra. Alltså mm. nu när de gör om det då, om vi säger så då. Mm, precis. Gör att ni är yngre. Sen har jag en på 23 mars. Pacific Rim Uprising. Jag har sagt förut att jag gillar Pacific Rim. Jag försökte se om den för bara någon vecka sedan. Ja. Eller, jag försökte. Jag såg om den. Jag ser lite problem med filmen och det är just huvudkaraktärernas kärleksintresse. Och hur berst det när man kommer bort från alla coola robotar. Mm, mm. Uh, Det är inte Guillermo de Toro som gör den här andra filmen, här, som jag har förstått det. Okay. Och det är ju synd, för han gjorde ju första jättehäftigt. Och nu kör man mycket mer på anime med det här, med att nu ska varje robot ha olika vapen, och ditten och datten, och man gör det väldigt over the top. Uh. Det kan vara coolt, det kan också bli en ordentlig bajsmacka. Så alltså. det ska bli väldigt <laughs> intressant att få se. Den missade sen, jag helt faktiskt. Den swishade ja. helt över huvudet. För min nästa antar jag att det är också din nästa. 28 mars. Jajamän. Ah, oh. Ready player one. Oh, jag, jag bara ber om att den är bra. Jag tror de har fuckat upp den totalt. Alltså, jag var hypad <laughs> i början nu är all hype på ja. Varje trailer jag ser så blir jag bara mer och mer less på filmen. Ja så vad då då? Nej det ser ju så jävla dåligt. ut. Varenda trailer blir ju bara mer och mer förstör mer och mer bort från det som är bra i boken, bort från tävlingen och man ska bara göra den här, liksom fightingen mellan det här stora bolaget och liksom the revolution revolution vad de nu kallar sig. De säger någonting i trailern. Mm. Som det är knappt med, det, det är sista slutstriden är det man bryr sig om. Nu verkar det mm. som att de gör det genom hela filmen. Och det är inte det som är bra i boken. Det är bra i boken är tävlingen. De har, man får ju se nycklar och sånt, men jag tror det kommer vara en jätteliten del, utan det kommer bara vara fighting. Med moderna karaktärer. och mm. Det är så ser trailern ut för mig. Kan jag, jag kan väl hålla med just i det här att trailerna ser ut att vara väldigt, väldigt mycket mer action än vad jag minns ifrån mm. boken. Alltså att trailen tycker det känns som att det är action hela tiden. Alltså mm. alla moment är full on action. Men i boken känns alltså, den det som att den utspelar sig över en väldigt lång tid. Mm. Och är, alltså det är små intensiva moment där det är lite action. Mm. Ja, förutom slutbiten kanske Men alltså, just fram till det Så händer det ju inte så as mycket Kan jag inte tycka Nej. Men i, i trailern ser det ut som att Det kommer att vara full on action I mm. en och en halv till två och en halv Timme mm. Jo men det är allting Man tar alla delar liksom som det här när eh, Vad heter de här The stacks När de sprängs Ja det, det, I boken är det bara att han känner av liksom Vibrationen efter en stund ja. Här i trailer så springer han fram och ser Explosionen och smäller bak Så man har ju tagit bort hela den delen med Det här lugna coolet, coolheten liksom att han tar det lugnt Och sen direkt efter är det de här alltså Allt kommer ju bara vara action. action, action, action Och man har tagit bort allt det som är bra i boken ja. Och man kör den sista halvtimmen Men drar ut den liksom Och gör mycket mer av just den delen och det, det är inte det som gör boken intressant så för mig, jag, jag har, som jag ser det Har de gjort Fuckat upp filmen totalt Av mm. det jag ser i trailerna För jag hade inte behövt actionen överhuvudtaget Utan jag hade bara behövt tävlingen Och tävlingen ser ut att inte vara utan nu kör vi bara action istället Så för mig är det helt fel val Men jag kan inte säga något för jag har sett filmen Men Jag är rädd Jag är så rädd <här> <här> eh, Men hade du något mer? Nej, jag, min lista är slut där. Har du fler menar du? Nej, då är jag också färdig. Ah, nice. Så vi hoppar rakt in i ämnen. Ska vi börja med din? Vad har du åt oss? Jaha, ja absolut. Jag, det är jag som vill prata om. Alltså jag vill uppdatera våran syn på VR. Mm. Och... för att. Det kan ha lite med att göra så här. Jag vet att vi pratade mycket om det när du skaffade det. Vi var, mm. När vi var på GameX så var vi liksom där vi körde VR hela helgen i stort sett. Mm. För att försöka liksom känna på det, få så mycket, som, så mycket som möjligt. Nu känner jag lite att finns det ens kvar? Vart, to, vart tog det vägen? Vart, vart är mm. spelen? Vart är reklamen för spelen? Vart är liksom vart är det på väg någonstans? Och Allra helst, spelar du det till exempel, överhuvudtaget? Det som är, som man också jag ser många pratar om VR som att ja. de har missat hela det här som Playstation sa direkt i början. Playstation gick ut på en gång och sa att det här är bara ett testobjekt. Ja. Vi kommer inte släppa fullskaliga spel utan vi kommer göra det här och testa utvecklingen och ta det lugnt och vi kommer inte släppa spel hela tiden. Och det gick visst många förbi. Mm. Jag var beredd på det. det var där, när jag köpte den var jag helt med på att det här kommer vara en jättedyr övningsobjekt som jag kommer knappt använda. Och så är det. Jag använder det nästan inte. Jag är inte sen uppkopplad längre. Nej. För att det kommer inte så mycket spel. Det kommer spel lite hela tiden. Och, men jag vet att det är inte fullskaliga spel. och det finns mer, Jag har inte tid att spela sådana spel hela tiden och liknande. om man blir väldigt snurrig. Utan det här mitt Playstation VR är ett visningsobjekt Som jag tar fram för att visa andra personer Teknologin som finns idag Även om den inte är helt utvecklad För några månader sedan ja. tog vi upp Att Playstation VR och alla har fått en uppdatering Det har fått bättre headset Det har fått bättre ljud och allting Så allt som har ju kommit Det som är med spelen Visste jag kommer kommit bra spel Det enda riktiga VR-spel som jag har spelat Är Resident Evil 7 Och mm. Det funkade bra, det var inte fläckfritt för fem öre och det var, styrningen var väldigt hackig och sånt där, men det funkade bra. Det var bara spelet var dåligt. <laughs> Efter halva. Uh, ja. Det som var när vi var på Comic-Con Stockholm. Ingen av oss hade VR och det var liksom alla var där och testade och vi gick där och testade flera gånger. Likadant var det nu senast i GameX. Jag gick förbi där, men det var fortfarande lika kö. Och för att jag hade alla spel som var där inne nästan, så jag behövde inte gå in där men det är fortfarande jättetryck för att gå in och testa, men det här är inte någonting alla kommer gå och köpa och jag har suttit i, vad heter det chattforum och sånt där folk har diskuterat oh, men varför köper inte flera VR det här kommer försvinna om inte alla köper det det är inte värt att köpa det jag kan inte Nej. gå fram och säga att det är, för det var någon som jag var på något sida och så sa de, ska jag köpa en Switch eller ska jag köpa VR och alla, snubben där bara Men du måste köpa VR Jag bara nej Du kommer ha mycket roligare med Switch Switch kan du ta över det Jag har båda Du kommer inte spela VR hela tiden Och han bara Men du förstör ju VR kommer ju Hur ska vi kunna få flera spel Men Razer har gått ut och sagt Att vi, vi kommer inte komma spela hela tiden Det här är testutveckling Det kommer inte försvinna Det tror jag inte men de är beredda på att de kommer inte kommer att gå i vinst. De är beredda på att det här kommer ta sin tid att utveckla. Och det här kommer kunna bli stort om några år. Det är inte nu. Så det spelar ingen roll hur mycket du pushar här. Jag tänker inte låta någon annan. Bara för att vi kanske får mer. Har du bara två val. VR eller Switch. Ta Switchen för du kommer att mycket mer roligt. Och såna grejer är hela tiden. Som sagt, mitt är nerkopplat. Jag tar upp det när jag ska på parten eller någonting. Och jag vet att jag ska med switcha så att andra får testa. Jag kan mm. inte säga att det någon har rekommenderat skaffa liksom skaffare. Om man inte absolut har extra cash, har du 5-6 000 att lägga undan. Ja, men då kan det vara intressant. Jag hade alla grejer inför, men det. det det är inte billigt. Jag hade kunnat köpa en mycket bättre tv eller fan som helst för de pengarna. Och använda inte <laughs> mer än vad jag har gjort VR. Men jag har VR och jag är inte missnöjd men det var för att jag gick in med rätt syn på det hela. Men ja. enligt dig så ser det ut att vara helt borta, eller? Nej, alltså det är mer så här att jag känner bara liksom att det, det är ju inte så att det... Alltså jag förstår ju hela grejen med att, ja ah, visst, det är långsiktigt det händer ingenting, vi... Släpper eller så vi försöker att utveckla det så, i den takten det borde. Men mm. varför då då? Varför komma mm. ut med det så tidigt om, om man inte har tänkt att utveckla till det? Som jag, alltså, det är väl för att alla ska kunna känna på det. Komma ut med det ger ju att flera utvecklare får upp ögonen för det. Få ut det till folket gör ju att Indis få ta på det och börja utveckla. Och det är ju så teknologin kommer billigt fram och man får mera synpunkter och sånt. Så jag tror, jag tror det är alldeles rätt att komma ut med det om de, om de är beredda. Det är därför VR var ju svårt att få tag på i början. Men det är för att de vill inte skicka ut mer för de vill inte gå med för stora förluster för att de är beredda på det. Men då ja. måste ju vi också vara beredda på att men att det inte kommer komma hela. Jag är ju väldigt insatt i Playstation och sånt, så jag har ju följt med och fick den liksom informationen. De har inte varit bra efter. De gick ut först där de sa, det här är hur vi har sett det. Sen säger man inte mer om det. Så hänger man inte med i snacket eller lyssnar på poddar och sånt, då är inte du beredd på det. Och nu när det har varit ute ett tag, måste du lyssna inte på som oss eller andra stora poddar och sånt, då har inte du någon aning om hur deras plansättning är. Och då kan du... Enligt all, dina ögon blir lurad. Jag tycker inte det men jag förstår hur man kan tro det om man liksom hoppar in nu. Lägger undan mm. pengar, pengar, pengar. Och sen känns det som att det aldrig släpps någonting. Jag är ju mer förvånad. Jag tycker det släpps mer än vad det borde. För mycket är bara skit. Men det, är fortfarande, <laughs> det finns grejer där ute hela tiden och allt sånt där. Ja, ja. Men det här kommer ta tid. Och ja. jag tycker det är så pass snyggt. Och jag tror det här är framtiden. Mm. men det kommer ju inte ersätta grejerna på pff, tio år eller vad det är som det ser ut nu det kan ju gå väldigt fort någon kommer på någon skitsmart lösning helt plötsligt, puff, smäller totalt och de har, det är billigt och det ser skitsnyggt ut men som det ser ut nu är det långt därifrån men mm. det är jättekult det är jättehäftigt, då har man inte testat det testare. Åka hem till någon som har det, eller åka på någon mässa. För det är en grej som alla måste uppleva, men som jag sa i början någonting alla börjar uppleva ingenting man ska liksom köpa om man inte är insatt i det, om man så. Nej, verkligen. Nej, men jag håller med dig och jag, menar, jag vet ju, jag har ingen här hemma, just för att först och främst så anser inte jag att det är något som kommer att förgylla min spelupplevelse riktigt. Nej. Just för att de har inte den utvecklingen, eller de har inte kommit så långt så att jag skulle tycker att, wow, det här ger så mycket mer. Utan för mm. mig funkar de spelen de redan har. Alltså den, det räcker så långt. Alltså spel som släpps idag är fan helt sanslösa. Det, mm. det är vackert som satan, spelbarheten är sjukt bra. VR hjälper egentligen inte mig. I, idag så är det ju nästan så att alltså köper du spelet i VR så kommer det ju typ vara sämre grafik eller alltså när du sitter, sätter på dig under brillorna så är det ju inte alltid supersnyggt. Nej. Däremot så plockar du av dem och kollar på skärmen så är det alltså knivskarpt istället. Mm. Så att för mig så hjälper det ju ingenting. Och därav att jag faktiskt inte, jag kan helt ärligt säga att jag inte hängt med i den här diskussionen alls för att VR är inte min alltså det är inte till för mig. Nej. Det, det har inte släppts till, till sådana människor som mig. Men mm. en nyfiken fråga så här då, om vi säger vad skulle behöva hända då för att du skulle tycka att de skulle börja släppa spel igen eller börja satsa på de spelarna då? Eh, ett grafiken. Ja. Två är hitta bra Styrelsemönster Styrelsemönster nu för att funkar ju inte eftersom går det för fort så tappar man skärpan. Skärpan är fort, redan är inte bra, men ja. det värre är att man blir låmående. De måste hitta något sätt så att det grafiska bland, tillsammans med våra hjärnor inte gör att vi blir lamålade. Mm, det är därför mm. allt mycket är hackigt. Det är därför man inte kan gå för fort. Som jag spelar bilspel jag blir ju jätteoskyfs farsan testade så att jag svettades och var helt till sig. jag blir, liksom, jag blir också råsvettig och illa Man sitter bara ner och spelar men ändå blir man helt förstörd och det är ju det VR är ju sådana påtryckningar på hjärnan och svår syn och allting att det blir jättejobbigt. Så det är det. allt måste ju sånt måste ju lösas, och det är ju det som är det svåra. Att fixa bättre skärmar med bättre grafik, det är inte liksom svåra. Det går, det kommer att kosta jävligt mycket pengar, men det är inte det svåra, utan det är allt det här andra runt om. Det som lurar våra hjärnor, det är ju det som man måste hitta på ett bra sätt för att det inte göra oss illa samtidigt som man använder det För det är ju det man gör. Åker vi i en hiss, då lurar hjärnan att vi åker i en hiss, och det i magen, åker du för fort. Då kommer du vilja spy och liknande. Så det gäller att hitta en bra liksom, del. Det finns ju när man åker. Vad heter det? Rollercoaster. Vad heter det på svenska? rutschkan Nej, Rutschkana. Satan. Periodalbana. Eh, Periodalbana, precis. Där är det okej, för man sitter ner. Du sitter still. Du åker. Woo, du smagen och så går det lite sakta. Sen finns det liksom, som är biospel. Du sitter och så rattar dit. Och sen 8-0 om man sitter det är ju skitjobbet och sådana där. Men sen ska du göra också i delen att du ska springa runt i det och hålla på. Och, man mm. ha, och det går för fort och det kommer och då kommer det väldigt snabbt bli illamående. Och det är ju det som är det svåra och det som håller på att utvecklas hela tiden. Så framtiden, absolut. Det är ju finlidigt och jag ska... Och sen är ju att få bort alla sladdar. De har börjat göra det väldigt bra med trådlöst. Men det är ju det är just det. Och de här, att slippa använda doser. Att det var någon, jag såg ett papper om det var HC Vive eller liknande, där där de hade som eh, handskar med knappar ja. och sånt på så att man kunde använda. Det är så ju mycket så att du ska känna och kunna använda, det känns ju mycket bättre än att försöka hålla i de här jävla strutarna joysticks och liknande. Men eh, som sagt, det finns jättemycket att göra. Det är bara det, hur man ska få ett en bra kostnad. Det är ju där det ligger. Ja, ja verkligen Och det är en av de stora grejerna som jag kan säga di Direkt eh, som gör att jag inte eh, Alltså inte känner att jag har inte ens Alltså jag har inte ens plats för den här hemma Är just att just det du sa i slutet Där att ta, få bort sladdarna mm. Alltså jag har sladdar så det räcker idag Fan, jag tycker det är sladdar till allt Det är laddsladdar mm. Och det är allt, visst det går ju att lösa på alla möjliga sätt Men sladdar vill man inte ha ligga framme Det är skitfult Tycker jag och ha sladdar liksom bara ligga strödda runt omkring. Det, jag är en sån där som gärna vill ha liksom lister, såna här schyssta lister. Man kan gömma sladdarna bakom och du vet man kan, allt möjligt sånt. Och jag vet både hemma hos dig när vi har spelat och när vi var på Comic-Con liksom eller GameX. När det är så här, det är hur många sladdar som helst. Och så rör man sig lite, lite fel eller någonting med huvudet så bara ah! då fastnar någon sladd någonstans och man sliter av sig alltihopa eller någonting sånt där. Mm. Det är ju verkligen den... I alla fall enligt mig, den, den grejen som man skulle behöva få bort ganska så snart. Mm. Just för att göra den mer accessible för mera människor. för att Jag skulle ju aldrig, och jag misstänker det är lite det för dig också. för att Skulle du bara behöva trycka på on-knappen på den och så slänga den på huvudet och köra. Mm. Då skulle du ju faktiskt ha den framme. Även om du inte använder den så skulle du ha den ligga vid tvn. Eller vid skärmen eller vad som helst. Och jag skulle, jag skulle kunna göra likadant då. Behöver jag ha sladdarna? Då kommer jag plocka ur alla sladdar, gömma dem i skåpet. Och så varje gång jag sitter och tänker så här. Ja ah, men jag kanske skulle köra ett VR-spel. Fan vad kul. Och så tänker jag på att fan jag måste öppna den där skåpluckan. Innanför skåpluckan finns 58 000 kablar jag behöver plocka ut. För att överhuvudtaget få igång det. Och när jag väl har fått igång det och kopplat in det. Då är det så här orka sätta på sig det. Och då är det bara att börja plocka ner skiten igen och slänga in det Skulle det bara verkligen bara vara att trycka igång och köra då, då skulle det faktiskt kunna vara väldigt, mer, väldigt mycket mer intressant än vad jag tycker att det är idag. Jo, precis det gör jag jättemycket, och samma sak kalibrering och sånt där, och just utrymmen, jag har inte utrymmet längre för att ha vr fram och liknande men nej. just, jag hade ju jätteproblem med kalibrering och det tar ju tid, då ska man stå och hålla på och det är så mycket fiff hela tiden de ska, det är ju sådana grejer som måste, de här små detaljerna som måste så här fixas tillräckligt för att som du säger, bara dra på sig och börja spela och det är det inte, nu ska jag koppla in allt, sitta, så kalibrera nej, det funkar inte, ändra hålla på, det och så bara det var ju som jag fick ju, för det var ett tag sedan en här i buggen, att hur jag än hade så var skärmen sned. Och det tog ju hur lång tid, för att någon hade under spelet bara ryckt av sig den och så blev hela skärmen fucked up. Så hur man ja. satt så satt man, var man tvungen att sitta snett med huvudet för att kunna se rakt och liknande. Nej, Gud, jag, och det tog jättelång tid för mig att lösa. Till slut var det, jag fick på något sätt, att man skulle gå in på en inställning ändra så att menyn alltid var för långt bort. Och så skulle man då gick det att styra, men det gick inte för mig. Så till slut så snurrade en fem femvarvs skitsappar, och så bara, Till slut fuckade den ut totalt och stkalibrerade om sig. Det tog mig alltså tio dagar att och sitta på, så här, till slut till och satt jag satt och satt och satt och satt och satt och hur lyckades det för mig? Men ja. det är satt där satt och satt och satt och satt och satt och satt och satt och mm, mm. mm. Alltså då, då är det väl lite så här egentligen då. Alla, alla ni jävligt händiga och fiffiga och påhittiga jävla människor där ute, ni som lyckas driva bygga spel i spel alltså, så här. Se, till att vi, se till att VR blir bra. Mm. <laughs> Sätt igång för fan. Du, snickra ihop ett par fan, kopiera Playstation VR rakt av bara, men gör det mycket bättre. Mm. Så kanske, kanske de också får tummen ur och sätter, sätter fart och utvecklar det här lite snabbare. Ja, precis. Och det är ju liksom... Man skulle behöva någon fläkt eller någonting som gör att man inte svettas så jävla mycket. För så fort man svettas så himmar det igenom och nej, det funkar. så Ser du ingenting, då behöver du inte ha VR skitrykt. Ja, ja vad fläkten kanske får stå för själv, Nico. Eller bara öppna ja, men alltså Det är ju inne i ögonen, eftersom det är slutsåt, så det är ju inne i ögonen som det blir liksom imma och det är då du inte ser något så man du måste ha någonting så? där inne inbyggda av mm. fan vet jag ja det tar ju säkert inte ur en ur, ur upplevelsen bara så här, mitt i såhär och så får man fortsätta spela sen Det är något glas som inte in är igen vad fan vet jag jag sitter bara och spelar bilspel och sitter och svettas och ser ingenting. Hur fan är det de som de sitter och använder sitt VR-porr? Sitter i den flås. jag kan, jag fattar flåsen. Jag skulle inte se någonting, jag bara. <hör> fan. Nej, jag förstår inte det alls. <hör> alltså, det, jag är inte helt medveten om du, eller jag är inte helt säker på om du menar att du inte förstår alls hur man orkar hålla på och ha VR-glasögonen på sig, eller om du menar hur man kan titta på porr i VR. <hör> Det är ah. att man inte ser någonting Ska du kolla på det då vill du väl se någonting Och ser du ingenting för att du sitter och flåser igen Då blir det jättejobbigt ja, Playstation VR kan man ju inte kolla på på det. Så jag vet inte hur det är om man inte hackar det Och jag är ingen hacker så nope Vad kan man inte? Nej Aha. Det är någonting med Playstation Man kan ju tydligen koppla in det på bla bla F. Ändra koder, jag vet inte Allt jag vet jag har Tidligen, försökt jag Det låter ju verkligen som att du Åtminstone har kollat upp det här Ja det är klart <laughs> jag satt med en eh, låda med heter det? servetter Gimux. och en <laughs> liten burk med liniment, tänkte jag säga, vad heter det, vaselin Sen satt man det med VR och så bara, det får bli bilspel istället, det totalt Eller älskar att det kom så långt i alla fall och sen insåg att det inte gick <laughs> <laughs> Sen var den fredan förstörd Härligt. Alltså känner Bara... känns ju som att du har slagit hål lite grann på mitt ämne där. så att det, Jag känner mig mm. ganska nöjd och fått ganska bra svar ändå från dig tycker jag. Då så. Ska vi hoppa in i mitt ämne? Shoot! Och det är spelgenre som vi aldrig fastnat för. Är det någonting som, är, jag kan ju hoppa in på en gång, mobilspel. Ja. Alltså det, för mig är det... Pokémon Go, fast nu ett litet stund i för det var det nya heta, annars nej, jag förstår inte skärmen med mobilspel för fem öre. Mm. För mig är det ingenting. Jag är mer som du, eller som jag hade DSN, Gameboy, allting. Du nu, Gameboy, Vitan, det är ju ordentliga grejer. Mobilen ja. är ju bara skräp. Jag förstår inte varför man vill sitta och dra ut batteriet på något jävla spel på mobilen. Men du gillar alltså, jag kan ju jag ärligt mobilen, säga så här, var att jag var, ju en av de, eller, eller? jag var ju ganska stor mobilspelare tidigare Nu tror jag vi har lite lag du och jag faktiskt Ja lite faktiskt Oh, oh shit, det kommer nog fram så snabbt då ska vi se Säg något då Jaha, sitter och pratar med mig? Du är bara tyst. Ja nej, jag sitter och pratar med dig nu Säg något Jaha. Ja, nu säger jag Ja, säg någonting nu Ja, nu säger jag. Ja, men fan, då kanske inte är så mycket lag nu. nu Nej, inte så läpp... mycket. <skratt> Irriterar du mig nu? <skratt> Lite då. <skratt> okay. eh, jo, det, det var faktiskt det jag skulle komma till. att eh, jag, spelade, eller jag spelade i alla fall förut väldigt mycket mobilspel. Alltså Clash of Clans. Tribe, Nej, inte Tribal Wars. Det var på PC. Eh, alltså massor med sådana såna typer av spel. Och Pokémon GO. för Det har jag fortfarande på telefonen kvar. Eh, Även Balloon Tower Defense, eller vad fan det nu heter, Fem tror jag, även skaffade till telefonen. Mm. Men det dog också ut väldigt, väldigt fort, så fort jag faktiskt skaffade mig ett vita och jag faktiskt började kika på att införskaffa alla Gameboys och alla spelen. Mm. Just att när jag faktiskt fick en riktig konsol att ha i handen, en som faktiskt var ämnad för det så föredrar jag alla dagar i veckan och plocka fram Vitat, Även om det kräver lite mer att jag faktiskt har den med mig, att jag har den laddad, att, alltså, att jag kanske faktiskt har laddat ner det spelet jag vill spela också. Alltså att jag faktiskt mm. har det på hårdisken och sådana saker. Men det gör jag gladeligen gentemot att faktiskt plocka upp telefonen och spela på den. Mm. Jag vet inte om det har att göra med att det är faktiskt är, alltså, precis som du sa, det är ett riktigt spel om jag spelar det på Vitat. Är det på telefonen, då kommer du väldigt snabbt till att säga: Det är repetitivt, det är till för att sätta dig i ett mönster. eller Att verkligen säga: Okej, okay, kör de här banorna, misslyckas, erbjud dig typ att få köpa dig förbi banan, och så kör man vidare igen. Liksom. Det, mm. För det är något jag hatar. Och jag misstänker varenda mobilspel jag skaffar för att göra sådana saker. Så att det, jag vet inte om det är därför eller vilket det är som har gjort att jag slutat spela mobilspel på, i alla fall på den, det sättet eller den mängden som jag gjorde tidigare. För att nu är det ju väldigt, väldigt mycket mera, alltså handhållet alltså riktiga spelkonsoler istället. Mm. Ja, men det är väl så. Man spelar mobilspel om man inte förstår bättre, helt enkelt. Så då kan jag ju rekommendera att DS, ta, skaffa det istället. Ni har bra, mycket bättre spel och det är bra, mycket roligare. Och det är liksom det är, det är skärm, det är bara in i fickan. Skitsmidigt. Skaffa en DS Lite och ska skaffa ni ordentliga spel. För jag säger inte att mobilspelare är inte är gamers. Det är man. Men ni vet inte bättre. Så skaffa ett DS eller ett Vita. Bli ordentliga. Har du något Så kan som man ju också du säga. inte tycker om att spela? Jag satt och funderade och funderade och funderade och jag har en genre som jag som jag vill tycka om men den är så jävla svår så att jag jag fastnar inte i den liksom. Okej. Okay. Och det är klassiska peka klicka spel. Oh, ja ja. Mm. Alltså, jag det tycker det också. Det är en skitcool genre. Jag tycker den är skithäftig. Storyerna kan göras ashäftiga. Det senaste jag spelade på PlayStation Vita är typ Broken Sword bland annat. Mm. Så har jag suttit och spelat. och jag tycker att det är skitkul det är skitintressant. Men det det är så oförlåtande på något vis. Du verkligen måste du måste verkligen testa dig fram till allt. Och riktigt den tiden har inte jag upplevt att jag har haft att faktiskt kunna göra det. Så därför fastnar jag aldrig riktigt i den genren på det sättet. Jag kan tycka det är skitspännande i typ fem dagar. Mm. Sen, sen har jag inte längre attention spanet att komma ihåg vad jag provade förra vändan eller vad jag inte provade tidigare. Just för att... Det, man sitter inte och spelar i liksom 18 timmar längre. Så att man hinner prova tusen jävla saker. Utan nu kanske du spelar i en halvtimme. Och då ska du komma ihåg från den halvtimmen till nästa halvtimme som är om. Har man otur så är det om åtta timmar. Alltså när du har slutat jobba till exempel. Mm. Och då kommer du inte ihåg vad du har provat. Och då tappar du liksom hela tempot i spelet. Och då ger jag upp. Mm. Så att det är en sån genre som jag tycker att den är skitkul. Den låter ashäftig och den, jag tycker att den är ashäftig, men jag, jag blir liksom den sätter inte klorna i mig på det sättet så att den, den håller liksom inte kvar, då, ska jag säga snarare Nej. Alltså det håller jag med om. Det, för mig är det bara det är så översvårt och ologiskt att det blir inte kul och då tappar jag tappar i snabbare än dig du har i alla fall spelat igenom några det är ja. inte jag, jag har inte ens... Jag tappade direkt vid första uppdraget Jag har klarat två, tre kanske Och sen bara, nope, Tänkte inte ens Fortsätta, jag har inte ens kommit ut ur huvudbyggnaden Liksom, helt vällöst <laughs> Jo men alltså, jag ska säga också Några av de peka klickarspelarna jag har klarat igenom Har jag ju faktiskt använt av walkthroughs Också för att fan mm. lösa några Av pusslerna, för de är helt jävla omöjliga Det är mm. några saker Som är det är inte Logiskt liksom, det är bara mm. inte det Nej jag håller absolut med. Uh, mitt nästa, det är också lite åt reta och hålla, för det här tyckte jag om gamla tiden, typ 8 bitar så alltså Super Nintendo. Ja. Och det är uh, de här klassiska sidoskralande beatermaps, där du bara går från vänster till höger och spöar på. Vi har ju gamla ja. turtles och liknande. Tyckte jag var jättekul förr i tiden. Hata sådana spel på Moderna nu. Uh, du och jag spelar ju till exempel Power Rangers. Det inte så ja, länge Ja, exakt. Ja. Jag tycker inte sånt är roligt längre. Jag testade för. Vad heter den då? Mother Rush Must Die, eller Mad. Jo, Mother Rush Must Die, vad heter det spelet? Finns på PSN och allting. Uh, nej. Självklart tråkigt. Liksom tekniskt exakt som de gamla spelen såg ut som gamla åtta bitar. Fast lite nyare, det fanns lite man kunde använda sig av. Items och liknande. Jag hade så jävla tråkigt med det. Ej, ush, vad jag hade tråkigt. Och det var. Jag kommer ihåg att jag älskar att spela gamla tårtor och sånt. Och Nej. Känslan är exakt likadant här, men jag har inte roligt för mig ute. Jag älskar sidosklarade shooter-maps. När man har vapen och skjuter som du och jag spelar. Och lite olika och sånt där. Det tycker jag är mm. jättekul. Men så fort det handlar bara om rena beat-maps så klarar jag inte av det. Jag tycker det är så tråkigt. Jag kan ju faktiskt hålla med. Alltså, du tog ju ändå upp Mighty Morphin Power Rangers, eller vad hette, vad hette spelet mm. ens. Och det var kul den halvtimmen du och jag spelade tillsammans. Men därefter så fort du loggade ut eller om det var jag, äh, nästa gång jag startade upp ett och började köra, då, då var det bara så här alltså ett, en mer repetitiv spelgenre får man ju leta efter nästan I, i alla fall idag kan jag tycka. Just för att den är inte ja. skitvanlig och när du faktiskt har ett sånt spel som du startar upp, då är det ju exakt samma sak exakt samma sak, varenda fiende du möter. Och, så att den mm. förstår jag. Ju, och jag håller med dig. Det, är sånt som, det var ju bara sånt det fanns typ när man var yngre. Mm. Och det är klart det var, då var det ju skitintressant och hett, men det är det ju inte idag längre. Nej, precis. Nej, det är nej, det är synd för jag, kom, jag har bra många minnen mer, men det är aldrig spelare jag kommer vilja ta upp igen eftersom jag hade så tråkigt med just det här. Ja, ja, exakt, exakt. Har du nog mer? Ja, jag har faktiskt en till som jag vet att du inte har den här känslan inför de här spelen. Men det är sportspel. Okej. Okay. Och då syftar jag på alltså, FIFA, NHL och alltså de typerna av sportspel. Mm. Som jag. Alltså, jag kan inte fastna. Eller alltså, de, de, jag kan typ inte bry mig alls. Känns det som. Och jag vet mm. inte varför. Och det kan. Det, alltså, eller. Jag tror jag förstår varför. Det är för att jag tycker inte att sporten i sig är intressant heller på min fritid. Nej. Jag, är, jag är inte en sån som sitter och tittar på fotboll. Jag håller inte koll på ligorna. Jag håller inte koll på vilka lag eller som visar på mitt jobb till exempel. som lyckas hålla alltså, Jag är skitimponerad av er att ni har ett intresse som, är så, alltså, som ni älskar så pass mycket. För att ni har ju koll på vilka spelare som flyttar vart. Och ni har koll på vilka spelare som har gjort vad om de har skadats... Oh, jag har inte järnkapacitet mm. för det Så jag är imponerad av er som gör det Och ni som tycker att det är intressant att hålla koll på Självklart Men det är verkligen ingenting för mig Och jag, alltså, jag kan nästan inte minnas Sist jag spelade ett sånt här spel mm. Alltså jag är ju likadan just när det handlar om riktig sport Som ja. OS nu Jag står och jobbar på Ullturna Och så kommer en dem Ja oh, vi tog guld, jaha skjuter själv Liksom för mig, jag bryr mig <laughs> inte för fem öre Så men jag tycker om själva spelen. Ja. Det är FIFA spelar jag varje kväll, som sagt. Men det är. Jag tycker inte om att bara spela, utan jag antar att de skapar en säsong. Det tycker jag är jättekul. Jag är antingen ett lag eller en spelare. Jag har gjort mig själv, men då kör jag igenom det. Det tycker jag är jättekul att bara satsa på det. Och går det bra för den spelen? Då ser jag det som mig själv och tittar på datan. Och det är typ FIFA, NOL, går väl ganska bra. Men jag förstår liksom. Varför man inte fastnar i sådana här spel om man inte är duggintresserad, jag har ändå tränat fotboll i hela min barndom och mm. spelat väldigt mycket FIFA och sånt med polarna. NHL var ju tack vare mitt så annars hade jag inte heller brytt, men vi spelade hela tiden så det var ju också väldigt kul. Så ja, spelen är, tycker jag är rolig att spela för att jag är så van med det det är en lite nostalgi i det hela och det ändras ju aldrig. Men nej, nej. När, någon, när man sitter hemma hos Polarna och vi har spelat stora FIFA-matcher och de bara, ja ah, men jag ska spela jag måste gå in och ändra i menyerna på vilka spelare, jag ska jag ska ha Müller och jag ska äh, klicka start jag vill spela, jag skiter med, med vad du ska ha för laguppställning, skjuter själv jag orkar inte ja. men jag förstår ju liksom deras skön de tar ju ett steg för långt men det får man väl då. Men så du har aldrig fastnat för sådana spel alltså. Alltså, jag har ju spelat det någon gång hit och dit. Jag kommer ihåg, nu kommer jag inte ihåg vad, exakt vad de heter bara för det, men på tidiga 8-16-bit och 16 bits så har det varit någon man har suttit och spelat. Men då har det ju varit för... Alltså, då har det ju inte varit spelet i sig. Det har ju varit för att jag sitter där med till exempel mina bröder och vi sitter och spelar. Det blir liksom lite hårdstämning. Det blir liksom hela den här... Aaah! Kaoset. Det är, hella, alltså, det är kul. Alltihopa. Men spelet i ja, ja. sig har jag aldrig fastnat för. Nej, nej. nej, men det var ju också vad Spelar ni kanske spelar hockey Det var ju NOL eller Elitserien Som du hette på den tiden och sådana grejer ja, absolut. Exakt. Men det är precis som du säger Senast det jag var på uh, Svensexa Då spelade vi det ju några uh, liksom FIFA-matcher två mot två Och det var ju ja. skitkul Jag hade en bra back med mig liksom. Han körde mitt fält och back Och jag körde bara mål För om det är någonting jag kan i det spelet Så är det ju mål Jag kan inte försvara ja. mig för fem jävla öre Men mål den kan jag göra <laughs> Så vi hade ju skitkul att bara spela fram och tillbaka och då hade inte jag spelat på evigheter. Nu tog, Så jag skaffade ju 18 nu och satt och spelade och nu spelar jag ju nästan varje kväll bara för att jag tycker det är så kul att avslappna och bara komma in i... Jag kan, jag kan ha någonting annat på andra tvn om man ser här bakom mig nu syns det inte det. Men jag har två tv-apparater direkt bredvid varandra. Lill-tvn har jag en via Play eller Netflix eller någonting. Och så på andra har jag bara FIFA för då kan jag liksom... Jag bör, jag, kan kolla på matchen, jag behöver inte lyssna på matchen. Och så har jag, har jag andra tvn där jag kan snegla över och sånt. Så för mig är det väldigt avkoppling, speciellt som jag har varit nu så oerhört stressad och sånt. Då har FIFA blivit det som jag kan koppla av med eftersom jag inte har fastnat i något spel ordentligt. Nu har jag tagit ner Skyrim för att kunna koppla av och då vet jag inte om FIFA kommer försvinna mer. Men äh, äh, ja, det är skön avkoppling på något sätt. Bara sitta och ja. lira eftersom det är så lätt att spela. Ja, men exakt. Jag, men alltså, jag förstår ju. Och jag menar jag har också spelat fotboll alltså, medan jag var liten och sådär. Mm. Och jag, jag, jag sitter till och med idag och funderar på om jag ska försöka börja spela fotboll igen. Alltså bara för att mm. ha någonting att göra. Men jag, jag vet inte vad det är som gör det. Men, jag, skulle, jag tycker också det är skitkul. Att, alltså, jag skulle kunna tänka mig att sätta mig och spela. Med, till exempel åka hem till dig och lirar tillsammans. Eller vi mm. är några stycken som lirar. Till exempel som du sa där, nu spelar två mot två. Alltså då kan jag lätt tänka mig, då kan det vara kul absolut, mm. men det är just det att jag fastnar inte i spelsangen själv Nej. jag måste verkligen vara, jag måste ha någon runt omkring mig som vill spela det då är, alltså jag är lätt med att vara nummer två men mm. jag är inte den som fastnar i det nej, nej men det förstår jag uh, ett spel som inte jag tycker om, det är pusselspel det är inte så att jag hatar det eller någonting, jag tycker det är helt okej okay, men det är att jag tappar tappat intresset så fort senaste spelet var Rhyme Alltså det ja. spelade det en kan jag spelat det var ändå ganska länge jag spelar om två-tre timmar minst liksom. Men det ingen speciell story eller någonting. Ja, men då tröttar jag på det. Jag du dem är okej för där finns det ju allt annat pussel i en liten del så då blir det intressant. Mm. Men handlar spelet helt och hållet om pusselspel då tröttnar jag jättejättefort. Ja Nej, för just den hjärnaktiviteten intresserar inte mig för fem år. Men det, det kan jag nästan köpa faktiskt. För Rime, om inte jag kommer ihåg helt fel, va, så fick du ju inte någon direkt story berättad för dig rakt upp och ner. liksom Nej, utan det var ju man fick försöka lista ut en story som fanns ja. där i bakgrunden. Men det sades ju aldrig någonting. Nej, nej äh... för, det, för då, kan jag också, då så hade jag nog också ledsna ganska fort mm. faktiskt. Just för att jag ville ju gärna ha lite, när jag löser ett pussel, då vill jag ju få något för det. Mm. Jag vill ju få en bit story eller jag vill ju få någonting på säg att det är en crime scene man håller på att löser liksom eller någonting sånt som är Batman. Till, alltså mm. löser man något då vill man ju få någonting. Man vill ju liksom komma vidare. men Man vill ju att det händer någonting i sådana fall. Man vill ju inte bara säga, åh nu har du löst det här pusslet. Vet du vad? Vänd dig om. Där finns det ett till. Mm. Det, det, är ju inte, det är ju inte roligt. Nej, alltså Sudoku klarar det på väldigt lätt nivå. Så här, korsord. Mitt ex lämnade hur jävla mycket korsordböcker som helst. Jag bara, men jag tar upp och testar den. När kom typ hälften. Äh, jag kör ett ord. Sen bara, nej, bra sved. Skittråkigt. Jag tycker helt jävla värdelöst. Nä, nej, jag... Jag, jag, jag, korsord har aldrig varit min grej. Det kan jag hålla med om, absolut. För där I är det ju mera... F... Du ska ju bara veta saker där. Precis. I sådana fall... Det är ju och sånt där. Där är med som ett spel mot varandra, där man ska tre rader och liknande, det ska gå fort och man använder actions mot varandra och sånt. Det kan vara kul, absolut. Ja. Men inte rena pussel. Det är eh, Och det var det jag hade. Du hade inte heller så mycket med, va? Eh, jag har en till faktiskt. Men Tjuts. den är inte så mycket. Jag har inte. Jag har inte spelat de här typerna av spel så det är ju lite taskigt att hejta på dem men däremot så har de ju inte gjort mig skittaggad på att prova dem heller. Okay. Det är simulatorer. Äh, ja. Alltså till exempel Truck Simulator eller de här, alltså Farming Simulator eller ja. alla de här simulatorerna som är för helt meningslösa grejer. Alltså vad är det? Du har till och med Forklift Simulator och du sitter och kör en, en liksom gaffeltruck hela dagen. Det, mm. det här, jag förstår inte varför det här finns om det inte är i utbildningssyfte. Däremot så fattar Nej. jag för er som är där ute som tycker att det här är skitkul jättekul, fortsätt spela men jag kommer aldrig att förstå vad, vad det är som är så intressant med det. Nej, Jag måste kolla om jag har det kvar på min dator. jag tror fan inte det för jag skaffade ju ett där man ska ut och jaga, Hunter Simulator bla bla bla, ah. fan ja. nej ja, jag kan ta det kvar och det var ju jättespaisat. just för, det är ju så verkligt, du har liksom gevärd, och kikare kikare, du har någon jävla tuta för att locka till dig djur och dittan och datten men det var ju för avancerat ja jag ska gå ut, leta fåglar jag ska sitta under en gran i flera timmar och ditten, alltså jag tröttnar ju totalt jag var ju alltid, man skulle smyga och det märktes hur det blåste, de kände, de kände hela tiden lukten om alltså uh. Jag lyckades skjuta ett rådjur som jag lyckades ta med ett skott och så såg man ju hur den blödde. Då kunde man följa och till slut hittade en ett skott till. Det var en gång och jag har stött på dem hur mycket som helst. Jag lyckades aldrig döda dem. Och så dödde jag en björn för att den kom upp i ryggen och jag fick panik och började skjuta. Men det var för att den attackerade mig. <laughs> Sen gav jag upp helt och hållet för alltså det var, jag, jag satt jag jagade en och samma rådjur över en timme. Jag hade skadat den men så fort jag kom nära så hade den fått extra energi och den kände lukten om mig och... Äh. Fy fan, jag orkar inte. Så, nej jag förstår det. Ja. Och det som Hårstad skriver här, simsity och liknande, också värdelösa spel. Ja, det är också slags simulatorer det är likadant. Har du inget eget liv då är det dumt att du ska sitta och låtsas ta någon annans. Så det är ju bättre att få igång ditt eget liv när du bör hålla på och med sånt där. Jag har karaktär och sen läsnar jag att bygga hus och sånt. Det är så jävla tråkigt. Det mm, mm. Ja, nej, men det, det, jag håller med. Alltså, jag kan inte mer än, än att hålla med. För det är samma de här som Truck Simulator till exempel. Mm. Som sitter och kör lastbil från ett land till ett annat. Alltså i, i mitt huvud så fungerar det snarare så här då. Tycker man det är intressant börja jobba med det då. Ja, eller skaffa ett lastbilskort och kör Ja, det måste ge mer, tänker jag, att svisha förbi på de vägarna på riktigt än att sitta vid datorn och göra det. Absolut. Det enda som jag kan förstå, liksom, om en flygsimulator, det kanske inte bara man var ut i luften, absolut inte. Men de är så jävla överavancerade, så jag fattar inte hur det kan vara kul att komma in i. Du ska ha allting och de här jävla kitten, de har jag bara. Hur fan håller du koll? Och så man bara, men jag sitter bara kul på en Nej. <laughs> nej, orkar inte ja, nej, det var, eh, Intressant, verkligen Vi har fått två som har skrivit in Vi börjar med Kristoffer Horsta VR Cool idé som kanske någon gång Cool idé som kanske kommer något år för tidigt, då det inte riktigt känns som att det har slagit igenom utan mer av nyhetens behag Och det är ju lite det som vi tog upp Det ser ut som så men det är för att man kanske inte hängde med i början när de faktiskt kom ut och sa det att det här kommer att gå väldigt långsamt, det kommer inte komma hela tiden och vi är bara i uppbyggnadsfas. Så mm. jag förstår mm. vad det ser ut som så, men det finns en tanke bakom det hela. Spelgenre så alla mobilspel som är pay to win, absolut. Eller ah, Heyday correct. och Candy Crush. Heyday har jag ingen <laughs> aning och Candy Crush förstör ju människor, så det kan jag nästan förstå. Eh... <laughs> <laughs> uh. Björn Karlsson skrev in. Spelgenre jag har aldrig fastnat för. Bil, rally ban barnracing-spel. Och det flesta spel igen, är som endast en multiplayer online. Bil, rally ban barnracing i tv-spel är något jag tycker är jättekul. Det är bara att jag aldrig spelar dem, tyvärr. Jag spelade ju dig i arcade. Sen... Men det är för att jag är så jävla grym. Och det är... Jag tycker sånt är skitkul men som sagt det är inte heller Big på om man inte har ett bra ratt och bra bord det är ju det. Jag har ingen bord och sätter mig i ratt och liknande så därför får du låna det. För det borde jag ha det lyftiga samtidigt som jag svänger med ratten och det hjälper inte ett jävla skit. <laughs> ja det är inte jättebra. Jag har ju faktiskt, alltså jag vet inte vad det är för ticks men jag kör bilspel eh, alltså vid typ ett tillfälle numera. Det är när jag umgås med en, en annan vän som har, som har till Xbox 360. Mm. Han har köpt dubbla rattar och alltså, dubbla rattar med pedaler liksom alltihopa. Och så fick han en gång i tiden Dirt 3 av mig i födelsedagspresent. Okay. Och varje gång varje gång vi ses, då, då är det liksom framme de här och så kör vi. Och men, då kan vi sitta hur länge som helst. Då är det mm. helt sanslöst. Man liksom verkligen nöter, nöter, nöter, nöter. Man får in allt till perfektion. Mm. Man, är det, då är det skitkul. Så yeah. att det känns jätteskevt nu. Att sätta mig hemma och typ börja köra amen, som ni för Speed till exempel. Att sitta och köra mm. det med handkontroll här plötsligt var det så här. Det här är inte riktigt rätt ändå. Det borde Nej. köras med ratt. Och det, jag har samma problem som dig. Jag har din ratt här. Nu när jag har flyttat så har jag faktiskt inte provat den. Men jag har inte ett bord som jag kan ha vid soffan. Nej. Alltså inte, inte ett bord som det går att ha en ratt på. För att annars alltså, ska jag ha det på vardagsrumsbordet och hamnar du ju nere vid fötterna. Alltså typ ja, mitten ja. på smalbenet. Och då är det ju inte då är det ju ingen mening i alla fall med det. Nej. Och jag är liksom. Jag tycker det är kul för ett gammalt ex till mig körde folkesregler. Och, och så bara, ah, det är snö, mm. ja, men då ska hela familjen ut och sladda i snö, liksom och åka på is och snö och dit och, annat, och jag bara, det är inte kul. Jag fattar inte varför ni tycker att jag står där ute och fryser kör ibland och åker med. Jag bara, ah, är med och bara, skit kul, det Och ah, på folkresta och kollar där, jag tycker inte om bilar för fem år. Bara, men vi ska ut och mäcka jag bara gör det, jag skiter med det vecket. Och sen bara, men ska du ut och träna på folkhisban. Nej, det ska jag inte. Sen kom vi hem till dem och satt oss med Col Colin McRae och jävla ja. vad jag körde man vann och bara spela skit i nu de TV-spel tycker jag. Jag förstår inte varför jag tycker det är så äckligt kul och riktigt bil är så jävla tråkigt men någonting är det. Så TV-spel det älskar jag. men jag tar inte tag i det själv och sitta och spela om man säger så. Nej, nej. Horsa kör du även Need for Speed med ratt? Men det sa du väl att det är mest med Dosa. Det, det jag. jag har faktiskt inte ens testat att köra det med ratten men det, det är rent generellt inte ett spel som jag känner för att köra någonsin igen så jag tycker <trycklig> inte prova heller. Äh, det uh, men det var egentligen veckans avsnitt. Ja, Som sagt, vi kommer ta ett längre paus nu Vi vet inte när vi kommer tillbaka Vi hoppas till sommaren Men det får vi se hur vi båda har det och mår Helt enkelt, mest för min del då. Absolut eh, Men vi kommer definitivt följa oss på Facebook eh, Abit of Nerdiness, Instagram, Abit of Nerdiness, Och vi kommer komma ut med det där Så fort vi drar igång igen, ännu starkare Ännu bättre Och då kommer vi väl säkert ha en jävla massa att prata om istället Säkert, förhoppningsvis Precis. Men ni kan alltid lyssna på våra gamla avsnitt Om alla våra avsnitt på bloggen Abitonördrenes.blog.se Kolla in det på Youtube sök Abitonördrenes Så kommer vi ha allting där Förhoppningsvis kommer jag kunna ladda upp De gamla avsnitten också när, Senare under året Men vi får se I alla fall alla nyare avsnitt finns där Så ni kan in och titta Men tack så jättemycket För den här veckan så hörs vi Inom en snar framtid hoppas jag igen. Ha det gött. Hej då.